Oxe na vila temos a feira Todos os mozos buscan compañeira Veñen facendo a súa maneira Baila rapaza que tiere solteira Brazos o vento, moi poes a que non deixes de pandeirar Pasas o tempo non teño diñeiro Todo deixe no bebendo o ribeiro Vai ter que ser que me fío tendeiro Oxe só queros escoitar o pandeiro Miña rapaza está namorada, Moza non deixes de pandeirar ne revés ai ven ne vaila revés este martes 10 de maio ás 5 da tarde Filipín vai a Oíez Concepción Arenal dende a biblioteca do centro coa participación da comunidade educativa e a música de Laila. A La primeira canción que escuche de los Beatles mencionaban a Beethoven, aquellos discos de Bimilo. Sí, este martes, 10 de maio ás 5 da tarde, Filipín volve ao Insti coa súa mochila cargada de boa onda. Por turno foto de Astrid, misterio, música e arte. Radio Filipín. Qedamos no Insti. Alguna crisis del Osbits, baixaría todo clandestino libro ser pateo di Don Que, a ver, este centro eh, unha vez que unha vez que que empeza a funcionar aquí era, era un centro un centro masculino, ainda que logo se creou unha sección feminina, é dicir, a ala donde estamos, que tamén se coñece como ala de peritos ou eh, se construíu no ano 1965 como unha sección feminina do instituto masculino antes de que se construíse o Sofía Casanova, que é o que se chaman Ferrolo feminino. Mm. Entonces funcionou un par de cursos como instituto feminino e logo pasou a ser escola de peritos, que o que hoxendía, o que hoxendía é as, bueno, uni, as facultades de, bueno, de, de universitarias en Ferrol de de de, de, de, de, de, terenios, de, de peri, bueno, de de bueno, agrónomos. Non, no, agrónomos, é no, industriais. <risas> entonces, <risas> entonces, entonces, entonces daí vén o feminino, claro. Penso que foi no ano posiblemente no curso 79-80, por aí, donde volveu a ser misto unha vez máis. Pero xa había máis outros máis centros na, na cidade, pero bueno... Mm... De todas formas, é un edificio, aparte de toda esa historia sí. que ten, é un edificio moi grande que o resto dos institutos non son como de tan tantas aulas, de tanta dimensión, non? Non, posiblemente non. Este instituto ten aproximadamente unhos 10.000 metros cuadrados de... de construídos en varias en varias plantas e mm. sí si que bastante grande, claro, non podería comparar, pero penso que por lo menos da cidade debe ser o máis o máis grande, si. Sí. Eh, eh, supoño que o número de <coughs> perdón, o número de alumnos foi variando ao longo dos anos, non? De De menos a máis, o mellor, ou agora estamos nun nivel... Son eh, moitos, de todas históricos, formas. Históricos, ou como é, máis unhos? Non, a ver, eu penso que o máximo nivel de, de ocupación de, de alumnado foi nos finais dos 80, principio finais dos anos 80, o sea, os anos os anos 80, onde se chegou a ver, posiblemente, cerca de 1300, 1400 alumnos. Con EGB. Non, non, no, no, aquel, aquelo, aquelo era BUP, ou sea, BUP e BUP. COU. Claro. Había, sí, sí, sí. había ese momento que coincide co, co, con estas xeracións de, bueno, supoño que sería do baby boom. Eu me, eu me me Me, me incluo nesa, nesa seración porque eu fui un alumno tamén deste centro eu estudiei do ano se si non me equivoco do ano 81 ao ano 85 uh -huh. e a partir dai, despois, ese, ese segundo, segunda mitad dos anos 80, seguiu aumentando o, o número de alumnado e penso que o pico máximo foi no final dos anos 80, desde aquel momento e tamén é certo que en aquel momento en Ferrol había dous institutos estaba este, estaba Sofía Casanova esta, estaba comenzando Instituto de Canido, que daquela se chamaba todavía filial, mm -hmm. bueno, La que tamén filial. é un sí, nome sí, sí. como xendía se sí, conhece, sí, sí. pero en toda a comarca prácticamente non había institutos. Xendía temos en todo, en en, Fene, en Arón, Sinta, en Mugardos, etc. Hay moitos centros. Daquela viñan alumnos de toda a comarca. De toda a comarca, a comarca viñan alumnos. Xendía, es, claro. pues, estamos sumando toda todas as ensinanzas, es decir, eso, bacharelato, ensinanzas de adultos, ciclos formativos, pues, estamos... Mm, en torno a 870, 880 alumnos e alumnas. Entón, disminuí bastante. Moi ben. Eh, cales son as finalidades que se pretenden conseguir de, de O Centro? Pois cada ano varían ou, ou sempre tedes... A... Os objetivos. Claro, os mesmos objetivos. Eso, evidentemente, hai... Cuestións que cada ano se presta unha especial atención ou, ou se tratan, pero en ser o objetivo principal de sempre, non só so destes últimos anos, de sempre é conseguir o máximo rendimento académico, é dicir, que os alumnos e as alumnas teñan a mellor cualificación e a mellor preparación posible. entonces digamos que todas as medidas do centro, todas a todo o noso, o noso empeño é conseguir ese, ese máximo rendimento académico e, lóxicamente, cada ano se pues, intenta eh, dar especial atención a certos aspectos determinados, de en algúns casos, cuestións de docencia, outras cosas organizativas, en outros casos de convivencia, bueno, de, de moito tipo. Pero, bueno, el, o resumen que penso que é global de todos os centros todos educativos. Eh, en canto, a, antes tiñamos unha conversa sobre as novas tecnoloxías, eh, os rapaces. non Penso que os colexios, agora os institutos, está máis modernizados que que nunca, non, aproveitando as novas tecnoloxías. Eh, supoño que sodes tamén os responsables de concienciar sobre o bouso, non, desas novas tecnoloxías que temos. Si, sí, a ver, en canto a, a medios medios técnicos, pois pues, loxicamente, se si, por exemplo se si comparamos O que vos decía os anos 80 eh, donde había millllor empezaban os computadores se había dous ou tres no instituto, Ho en día hai computadores en todas as aulas, aulas de informática, proxectores, sensecerrados digititaais, etc. etc. Conexión a internet. Por tanto temos bueno, o centro está nunca mm, ao 100%, co que, co que sempre hai unha aspiración a, a mellorar pero bueno non, non podemos queixarnos en ese sentido. outra cousa é mm, o, digamos o mundo actual... A época na que vivimos, donde o desenvolvemento da, da, das novas tecnoloxías, non só so para no mundo, no mundo do ensino, sino na vida no de todos, do, do alumnado, dos, bueno, do profesor, do, da, da xente enxeral, mmm, están entrando con moita forza, son un feito que para todos é difícil de xestionar e non marco como un centro educativo, digamos que é complicado. É difícil, o uso en... o uso da, dos teléfonos móviles etcétera, etcétera, mm. crea conflitos en algúns casos, disfuncións que todavía mm, non temos non temos eh, o hábito e todavía é necesario que a propia sociedade en sí se acostumbre a, a facer un uso eficaz e racional diso. Pero eso pasa non só no ensino, sí, moitas veces calquera de nós nunha reunión de calquera outro tipo, de repente alguén lle son un teléfono móvil, interrumpe algo, é decir, a sociedade en xeral todavía está educándose no uso destas de novas tecnologías que realmente son moi recientes pero que se ocupan unha parte importantísima non sabida entón o alumnado, loxicamente, que se está educando pues, digamos que a veces magnifica un pouco esa, esa, esas cuestións Eu pola miña experiencia como pai penso que estamos nese camiño de ir collendo vos hábitos non? vos hábitos, collemos novas tecnologías pero sí Con, con eses vos hábitos non e vos sois responsables non? de transmitir eses vos hábitos non? Claro, a ver, evidentemente a labor do, dos docentes non é só so, mm, o, o que son os contidos máis, por chamar de unha manera, máis académicos nos estamos aquí educando a alumnos e alumnas pues neste caso no noso centro de 12 anos hasta, bueno, hasta hasta infinito, bueno infinito non pero, bueno, temos alumnos adultos que, que, que bueno, que sí. pero, entonces a cada un pues, hai que darlle digamos o tipo de, de, de respostas as súas características as súas necesidades, mm -hmm. entón é certo que a educación non é só so unha serie de conhecementos sino educar en todos os aspectos da vida o que pasa é que evidentemente sempre ten que ser en colaboración e complementándose coa co educación familiar claro Dicimos que houve un avance en canto a tecnoloxías, agora hai ordenadores, hai conexión a internet e tal, pero tamén tedes problemáticas, cousas que queredes demandar, non? Por exemplo, antes eh, me comentaban que hai un problema aí co aula de música, que hai un asumin, sí. humidades <risas> Que, o que realmente reclama a, a Marta, non a, a, a... a Bueno, no, Tino tamén xa, sí. Xa, sí, sabe moito de É un problema que le vamos arrastrando m, varios anos. Un problema puntual de, de unha aula... Bueno, en realidad son dúas aulas, o que pasa que a aula de música é a que a sufre máis que un problema de humidades... Bueno, máis que un problema de humedades, humedades é ser moi, moi suave, é mm -hmm. decir, entra auga directamente na, na aula e non só hai que recoller este auga cando chove, sino que, ademais, eh, digamos que o ambiente é casi respirable porque a humedade se vai acumulando e é casi imposible dar clase. Quem máis o sufre son os profesores de música que pasan ali moitas horas. o alumnado que estaría, claro. E o alumnado, pero bueno, o alumnado está quizás menos horas. Sí, pero, pero non estamos ahí. Pero tamén. Sí, tamén. Entón, non estamos intentando por a Consellería de Educación pois, que... Non, para que... Pedir, pedir que se solucione. Claro. Fixeron varias intervencións que non, non dieron resultado e ora estamos pendente que o fagan. Ora vamos a de forma provisional, trasladar aula de música, pero ten que ser unha solución provisional. Pero, de todas formas, o problema principal, este, digamos, é o que ahora mismo nos está... Sí, algo puntual, non? Claro, pero realmente este edificio, antes falábamos da historia do edificio, un ano, uh -huh. ano un edificio do ano 45, que sufriu alguna reforma e alguna adaptación, pero un edificio de, de en este caso, pues de 50, de 70 anos, 71 anos, necesitaría estar... Con reformas Prácticamente todos os anos mm. Entonces é necesario Que haxa unha un, reforma integral do centro Reparar e poñera o día Moitísimas, moitísimas cosas Entón, é unha demanda continua Porque, ademais, isto tamén está no marco dunha disminución do presuposto de mantemento do centro. Estos últimos anos sofrimos un, unha diminución dos, dos, dos cartos dedicados a mantemento e funcionamento do centro, que repercute que nos coste muitísimo máis traballo realizar as obras de mantemento no centro. Entón, esto da crisis sí que afecta, non? Sí, claro. Nos suposto. últimos anos. Sí, a ver, este curso parece que, bueno... Mm, tivemos un pequeno respiro porque aumentaron un poquiño o presuposto destinado ao centro, pero desde nos, nos tres cursos anteriores a diminución foi moi moi importante, moi importante, entonces todo iso provocou que tivemos que recortar en moitas partidas e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e notaronse no profesorado nos últimos anos houbo tamén unha diminución do, da plantilla do profesorado do centro evidentemente seguimos impartindo impartindo as clases e seguimos cubrindo, digamos, toda toda a demanda, pero sempre va en, en ó, dicir, houve un aumento do número de horas efectivas a impartir por parte do profesorado, aumento do número de alumnos por aula, que provoca todos todos estos, bueno, chamámosle así recortes, claro. Mm. Que fíos teríamos que tocar para que chegaran esses orzamentos para poder arranxar, por exemplo, aula de música. Eh, eu xa non o sei, porque eu sí, levo tres sí. anos aquí Claro, só levo tres anos E a verdade é que cada ano é peor E que fixeron arranxos parciais Pero arranxos parciais, mm. pero temos setas nas ventanas Sí, vai, vai creando unha biodiversidade temos unha ¿no? biodiversidade moi especial ahí, sí, sí, claro, sí, sí, todos sí. nos rimos ao principio, <coughs> pero agora xa é un pouco canso sobre todo cando chegas á aula esa, non podes respirar, tens que cambiar claro. de aula os instrumentos mollanse, estropeanse asuntan tampouco da unha dotación a afinidade non é o mesmo non é eh, hai cableado, un montón de cableado co cal, bueno, alguna vez algún chispazo hai riscos é unha cousa seria entón xa non sabemos como facer porque claro, dende aquí faise o que se pode pero xa consellería non responde o xeito que ten que responder Pois pues... claro. pues hai queda feito ese chamamento uh -huh. eh, a verse para o ano que ven o, Se volvemos o, Se, volvemos, pues, <ríe> se, se este arranxada esa aula o de vaya. música ¿no? <ríe> Eu quería tocar outro tema que é moi, moi sensible non pero penso que é necesario nestes tempos que é o acoso escolar non? o acoso entre rapaces e rapazas que, que entre eles pois uns se creen máis que outros e tal, cando, final somos todos iguais, non? Eh, non hai por que rirse un do outro, se pode facer alguna broma, pero non esa xa escolar. O Instituto traballa non para evitar este tipo de situacións, non? Sí, a ver, acoso eh, escolar, digamos que é unha situación gravísima que temos exemplos recentes e non tan recentes ...que puede provocar verdaderas tragedias como llegan a ser suicidios de, de rapaces y rapazas provocados por el acoso escolar. Y sin llegar a eso hai verdadeiras vidas destrozadas a causa de situacións de, de acoso. É algo que non é novo, é algo que leva pasando e que pasa non só... So, bueno, agora falamos de acoso escolar, pero pasa, digamos, en calquer colectivo mm. é que hai persoas que non asumen as diferencias, que se creen que teñen dereito a... A, a estar por encima dos demais e que realmente son casos son casos gravísimos. No no Instituto Concian Arenal a, a nosa idea é educar na tolerancia e no e no respecto ás diferencias. Pero sí que é certo que puntualmente se dá algún caso de, de acoso ou a veces é difícil con unha soa palabra eh delimitar unha algo tan complexo como son estas situacións, pero para entendernos todos sí que se pode dar algún caso que loxicamente se se atalla de forma de forma radical. Sí, sí, sí. Que pasa que eh, eu penso que o máis importante no caso de acoso non é tanto eh, cando se produce, que aí sí que temos que ser que ser moi estritos e e poñerlle sí, sí. Y poñerlle fin, senón que o máis importante todas esas medidas que conducen Primeiro, a unha detención temperade deses casos porque moitas veces o caso de acoso escolar cando unha cousa seria, o problema que hai é que non, non, non é visible sobre todo para os que somos os encargados de poñarse fin que somos os docentes e ou, ou as propias familias e digamos que iso é o peor que pode pasar e por outro lado o importante xa digo a detección e por outro lado a prevención o ideal sería conseguir un centro donde a tolerancia e, a, e o respeto ás diferencias fosen universais e que, e que todo o mundo respetase e tolerase a todos os demais. Aí xogan un papel importante eles. Eles son os encargados de denunciar, este a parte de vitalos, non e concienciarse de que ninguén é máis que ninguén, pois si de denunciar e eh, informarvos a vós, non? deste de tipo de situacións para poder atallalas a tempo Si, ¿no? si, sí, sí, eso, eso, eso é primordial e en moitos casos, cada vez máis nos estamos encontrando con, con alumnos non só so que sufren algún tipo de, xa digo, acoso, sempre o entre comillas porque a veces non son situacións de acoso, pero que, bueno, que poderían chegar a selo que son elesos que teñen, digamos, o valor, porque a veces se que traen moito valor para denunciar eses casos, pero sobre todo o que máis importante é que compañeiros e compañeras que están vendo estos casos, que non participan directamente, que sexan sean elesos que denuncien esta situación, porque realmente... Eh, contemplar como un grupo de persoas está acosando a outra e non facer nada convirte esas persoas en cómplices mm. desacos de entonces pois. cada vez máis hai alumnos que o fan anónimamente, que se achegan á dirección a algún profesor e lle di mira creo que... Eh, a, tal persona ou tal grupo de persoas están pasando con outra persoa, entonces nós sempre intentando sempre respetando ese anonimato, pois sempre facemos a intervención e intentamos poñer unha solución a eso. Por lo tanto, que distía importantísimo, é importantísimo decir, non son os propios acosados que deben denunciar eso canto antes, senón os que son testigos de, de, esa, de esa situación teñen que poñer un coñecemento de de dun adulto canto antes. Uh -huh. Moi ben, pois, que te parece, Ana, xa imos coas responsables da biblioteca? Claro, eu estou deseando que me conte a, a historia deste, deste de sitio edificio, onde no? donde estamos agora mesmo, en esta biblioteca que está, ademais, xea, de xente, de alumnos e alumnas, eh, eh, e ademais, enorme esta biblioteca. Contanos a historia desta biblioteca, a ver, Isabel. A, a biblioteca eh, eh, non sempre estuvo aquí, Eu a coñecín eh, no lugar que ocupan agora, agora os, os laboratorios. laboratorios eh, trasladouse para aquí no ano no curso 99-2000, que foi, creo que a raíz, bueno, a mañortina se lembra mellor de a implantación da ESO, que se levaron a cabo non obras no, no Eu centro. Eu estaba aquí nese ano, eh, <risas> lembro entón, bueno, o cambio. A, a biblioteca, no, no sitio que estaba con anterioridade, non deixaba de ser unha aula un pouco grande, non? Sim non tiña espazo para por onde crecer entón bueno pois eh, daquela dirección que estaba que creo que foi a de Alejandro Rey, decidiu trasladar eh, para aquí porque isto creo que era unha especie como de, de sala de, de usos múltiples non sí, estaba dividido en dúas en dúas en dúas ah, aulas sí. por chamarlle así unha delas era un local donde, donde facía as actividades a AMPA do centro e ademais mm. había un taller de gravado e outra parte era unha sala de xogos ou sala de estar para o alumnado. Sí, que ás veces, cando non había clase ou algo, viñamos aquí a sala de xogos e lembro estar aquí, aquí detrás xusto, facendo linoleos e cousas destas claro, de, bueno, de no, gravado. É, é que xusto a zona onde estamos houve unha capilla. capilla. Mm. Sí, sí, isto claro. é a capela do instituto. Sí. Detrás de nós temos todavía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 O, o, o mural de, do que sería o, o retablo por chamarlle de unha maneira, que é unha obra interesantísima e importantísima de Segura Torrella hai moita xente que non o sabe non? que, que hai aquí precisamente sí, sí. a min chamoume a atención ao entrar xa non só o altar que é un altar de pedra de granito de toda a vida sí, sí. ben feitiño, e aquí que ata se, se o traballan un pouco poden facer unha lareira case casa e logo pois o mural que chama atención que inda lle comentaba a tino, que este ano se están poñer en valor os murais de de de San, Ese, de Xaime e... Quezada, non? Eh bueno, e, Torrella xa está ben ben ben recoñecido pero a verdade é que seguro que moitos ferrolans non saben que existe un mural destas características claro, sí. non, en pues este sitio sí. que é eh, esta biblioteca que é unha biblioteca, aparte de que grandísima, seguro que ten tamén uns libros valiosísimos e moi antigos non? Pois si sí, temos mm. unha colección de, de, das obras completas de Pérez Galdós que é de finais do acólogos da Zanove eh, okay. <risas> Perdón <risas> eh, Bueno, de, do século XIX temos bastantes, bastantes exemplares Temos, por exemplo, unha curiosidade que é unha biblia en hebreu do ano de 1909 eh, Como se achegan todos esos libros? Como chegan á biblioteca? Por eso un bibliotecario do Seixo, Ajá. de moitos dos libros que hai ali, chegaron de xente que emigrou no seu tempo Logo voltou con libros editados eh, en Cuba, sobre todo en lingua, en lingua galega, que na época da ditadura non se podía, non deixaban publicar en lingua galega aquí en España. Bueno, Pesa. eu creo que todos estes libros antigos, porque aquí eh, foi profesor Torrente Ballester, eh, entón creo que moito destes libros debe de ser daquela tempada e de... eh, non sei se si deberían de comprar como por lotes, ¿non? Ah. O Creo, non o sei. Non o sei, claro, non sei. Sé. No, no, sí, sí. <ríe> Tanto non te remontas. Me queda un pouco longe. Non <ríe> non no, no lembro. E, eh, eh, bueno, o resto, pois pues, si sí, hai algunha doación, sempre por parte de algún alumno, sí. eh, de, de profesorado, sobre todo unha vez que se xubilan, non? Sí. É eh, eh, bueno, eh, sempre alguna, algún regalo de editoriais... De cando en vez vos ven algún erudito investigador tipo Bernardo Maiz... Bernardo Ma, f... que foi mestre no, que, aquí que, tamén... Que foi usuario sí, sí, da biblioteca, sí, non? Sí, sí, efectivamente. Sí, señor. Eh... Pero iso están as bibliotecas, non? Para sacarle o xugo tamén que ten a información que contenen, non? Que non as, a, as novas tecnologías que non lle pasen por riba, que xa lle están pasando ou non? Bueno, eu penso mm. que un um, poden convivir perfectamente um, ah, si sí, eu sí. creo que poden porque de feito demais eh, a mi xente que se um, quere tocar eh, o papel eh, o olor que, que ten un libro cando abres por primeira vez no? eso non se pode dar un, un O sí, formato digital, non? Antes ¿no? comentaba que entrei pola porta da biblioteca Bueno, cando deixei de estudar aquí aínda estive un par de anos que aínda viña bastante a estudar esta biblioteca E cando entrei pola porta me veo aí ese olor que recoñecible de candeai dezaseis anos que sigue sendo mesmo. No, un, no eh, o mesmo. É un olor característico dos, dos libros. ¿no? Claro, <ríe> sí, no, pero no. completamente desta biblioteca. <ríe> <risa> non de o, calquera. ¿no? Hai poucas bibliotecas como, estas en, como esta en Ferrol. No? Eh, Por o menos dun centro escolar eu penso que, que, que, mo, que en Ferrol no es, creo que non. Non sei noutros... É no, no, confesionario Non no lugar de poder Non no, no seu tempo seguro que aquí ata Deuse o, a, eh, creo o corpo que, de Cristo Creo que non ¿no? sei sé, eh, Creo que fixeron a comunión Aquí algún fillo de algún profesor Pode ah, ser Si, sí, sí, no, sí, ¿no? sí, <risa> o sea, que O edificio estivo consagrado ¿no? sí, sí, Tiberon sí, que desconsagrado sí, sí. ¿no? Efectivamente ¿no? E ¿no? bueno, que actividades mm. eh, organizades aquí na biblioteca? Claro. Uf, pois... Mmm de todo tipo, desde exposicións sobre todo bueno, tanto ALEAS o Centro, por ejemplo, de, de asociacións como de este ano estamos traendo moitas cousas do alunado cousas que fan nas aulas eh, que bueno, que hai que poñer en valor que no, o traballo que le van facen durante o curso pois que poda haber todo o mundo no? que quede aí claro. nas aulas no? claro. despois pois, traballamos moito tamén co departamento de orientación por exemplo que falabas antes de, de as novas tecnoloxías o acoso pois, este ano tivemos charlas pois do eh, o uso adecuado de internet tivemos tamén de varias ou negas para violencia de xénero, eh, pues habilidades sociais, acoso escolar, ou seja, claro. materias que, que están dentro do currículo igual. E que son necesarias. Eh, claro, ¿no? de, efectivamente. Entón, bueno, te, te tentamos ir tocando mm, distintas materias e, e tratar tamén os distintos cursos. Se, sempre se procura que, que, eso, que xa, pues para cada grupo da ESO, por exemplo, que son as que se realizan mayoritariamente, decididas uh -huh. a eles, pois um, un tema cada E se este ano, por exemplo, os de terceiro da ESO, se é de unha charla sobre violencia e xénero, pois eh, o ano que ven xa mm, xe, xe tocará outra cousa. Non? Uh -huh. Bueno, a Rexidora Amanda, e estamos aí o tempo se marcando as entrevistas Eu quería convidarvos a ser breves aí a facer un chamamento que queirades aí Pois, tanto ao alumnado como pois a quen veña Sobre todo para a clase de música, non? Ou, ou para calquera outra inquedanza que haxe aí A ver, eu, eh, para a minha clase de música creo que esa xa o comentei, é simplemente pois é xo, a ver, os meus alinos de bacharelato son moi activos, e algúns incluso están falando de traballar bueno, de chamar o sindicato de estudiantes a ver se podemos facer algo, eh, facer algún chamamento a maiores, pero bueno, eh, están enterados máis ou menos todos do problema, pero como responsable da biblioteca este ano, pois que veñan a biblioteca, que participen nas actividades que se organizan, que o profesorado colabore, que colabore moitísimo, moito del, eh, colabora moitísimo, e que é que bueno, que se interesen por, por todas as actividades que facemos, que así aprendemos todos moito máis, disfrutamos desta estupenda de biblioteca deste estupendo es emprazamento sí. eh, de toda a lectura que ten non tamén, que o que a, o, o fai poner en valor precisamente non? Mm. pois moitas grazas a, a vos, a a vos, a vos. vos. <risas> bueno, pois continuamos Ana eh, creo que temos música, non? Sí, temos aí xa a Laura Vizoso preparada, que é a nosa artista de hoxe. Que che parecese? Preguntamos un pouquiño que como se adicou a isto da música. Que tal, Laura? Laura, sí, moi boas. Como empezaches ti a tocar? Eh, na miña casa todos tocan algún instrumento, todos cantan, todos son músicos da, daquela maneira. Eh, eu aprendín a, a tocar a guitarra hai catro anos, eu sola. Eh, Primeiro, meu irmá... Eh, ensinoume algúns acordes e tal, pero logo foise a Santiago a estudar, eh, acabé eh, aprendendo un sola. Pero bueno, sempre cantei, sempre gustou má música, sempre viví. Sí. Sempre, sempre ti xa en que danza, non? Sí. Eh, Te has pensado algún proxeto por diante, grabar? O... Eh, sí, polo de agora ainda non, eh, quero acabar os estudos aquí no, no instituto e tal, e cando me vai a Santiago a estudar a carreira, pues, ao mesmo tempo irme facendo un oco e grabar algo e tal. Bueno, bueno, agora xa pues, está preparada para... Claro, imos escoita e logo podemos seguir preguntando algo. Pois pues, vou comenzar cunha canción miña que escribín con 12 anos. E eh, eh, bueno, eso. Pois pues de veña. Pois pues que ben. Canto estés agora, Laura? Canto estés agora? Tengo 17 anos. De Zaseto, xe, xa que xa é unha canción que escribiste hai cinco anos non? Eh, sí, Con outro pensamento non? Porque sí. cinco anos uh, eh, cam dá moita mi... vida non sí. Pois adiante vale, Un aplauso, non? <risa> Me acordé de ti Mirando al mar Superarlo. Al ver todo lo que pudimos y no Como dos locos Creyendo querer ser Cuando la única loca era yo E agora teño o novo compañeiro Que, Fran, que tal, Fran? Boa, boa tarde. tarde. chegaches un pouquiño tarde, pero sí, xa estás pero xa aquí. aquí. Xa estu aquí, xa estu aquí. Que tal? Moi ben, aquí. este reencontro personal, ano? Uf, eu estou moi emocionada. Si, sí, é como vol ben. voltar outra vez os 16 anos. Bueno, <ríe> pouco falta, é? Eh. Non foi falta tanto tempo que non tías dezaseis anos. ¿no? Bueno, ay, xa son maior. <ríe> agora me vexo con estes rapaces de aquí, estas rapazas, bueno. e digo, uf. <ríe> xa pasou tempo, pero moi ben. ben. Eh, con que continuamos agora? Agora continuamos co xente de artes, non? ¿no? profesores y alumnos de arte es que creo que, que ya están aquí eh, Quique Freire Lara Enoa Bienvenidos Ah, sí, Germania. pois entón o, ti, o, o, te, o tiña eu aquí... Ah. Bueno, entón falamos con Ángel, non pasa nada. Non pasa nada. E con Lara e con Oa, que son, son irmás... E son coñecidas túas tamén. Si sí, son coñecidas mías por outro tema. E que ah, ti está sorprendido ah, que marcha xente, claro. pero que hai clase. Ah, entón ah, hai sí. algúns que tiñen que ir a clase. Esto, as clases non rematan, creo que ata... Mm. Bueno, ainda quedan unhas clases, queda. non? Eh, Se acaba o horario diurno. Claro, e comeza o no Ahora pues hay movimiento de Sí. Pero continuamos eh, hablando. Sí, contándonos cómo es a, ¿no? a esta, por así decir, eh, este bachillerato de arte, si tiene aceptación, ¿Cómo, cómo está respondiendo el alumnado de cara a este bachillerato en concreto. Bueno, tiene eh, mucha aceptación, de hecho, en principio tenemos una línea concedida y, y tenemos alumnado para más de un, para más de un curso, que solemos eh, bueno, pues eh, hacer un grupo mixto siempre con con los de arte. Eh, nos sentimos obligados a aceptar a todos los alumnos, porque si no tienen que desplazarse todavía más lejos. Claro. ¿De canto alumnado estamos a falar? Pues eh, no recuerdo ni una matrícula en primero, pero son unos eh, 40 alumnos, 35 o 40 alumnos. Claro, y que, que venían de noche, además. Que sería mucho, ¿no? Y entonces se distribuye normalmente en dos cursos. Y, y bueno, y es todos los años hay una, una demanda parecida. Uh -huh. Y ¿no? siempre preguntabas acerca de la dinámica, pues sí. nada, es eh, lo que diferencia un poco, pues eh, como decía antes, son las materias de modalidad. Son materias, eh, fundamentalmente materias taller, donde bueno, pues el alumno puede escoger entre distintas opciones, ¿no? dibujo, volumen, eh, pintura, eh, la parte de, de imagen más asociada a, la, a las nuevas tecnologías, la fotografía, la, el vídeo, eh, imagen informática, etcétera. Y en segundo, pues eh, nada, elegimos las normas alternativas, ¿no? Y bueno Nuestro alumno fundamentalmente luego va destinado a o bien bellas artes, comunicación visual, así como grados más claros, y después hay una oferta muy grande de ciclos formativos ¿no? asociados al diseño, al centro mundial de diseño, y, y tenemos por ahí también muchas, muchas salidas. ¿Hay alguna especialidad de NACAL? ¿Se si decante en un maestro alumnado? Pues eh, la verdad es que repartido. se reparte bastante sí. se reparte bastante. Sí, ahí, bueno, en principio parece que está enfocado sobre todo a variass artes pero luego muchos alumnos acaban bueno, desviándose a, hacia formaciones más específicas como os decía el mundo del diseño o el mundo de la fotografía, por ejemplo, ilustración. Y también es que hay muchos alumnos que hacen una, una formación pues eh, no solamente de una sola línea, sino que empezamos haciendo un ciclo de, de diseño, luego acaban haciendo Bellas Artes o viceversa, hacen Bellas Artes y luego pasan en Comunicación Visual. Es decir, suele ser alumnos con bastantes inquietudes y, y que no se suele parar en ningún punto. ¿no? Abarcan un poco de todo. Exacto, sí. Eh, tenemos canteira en ferrol a Eh, en Ferrol y la comarca, ¿Y sí. en Ferrol y la comarca, nosotros recibimos eh, mucho alumnado de hecho tenemos hay una gran responsabilidad porque recibimos alumnado desde algunos años han eh, venido alumnos desde desde Cedeira, desde O Las Pontes, Ponte de Uma, entonces es un alumno que hace muchísimo esfuerzo, no solamente del madrugón que tiene que dar, sino a nivel económico supone un gran esfuerzo y eso es una supuestamente una gran responsabilidad para nosotros. Y hay talento, hay talento. Hay pues, eh, talento, yo creo que sí. Hecho, justamente tenemos unas posiciones, si la viste al entrar en la biblioteca de, de la materia de escultura, de volumen, algunos trabajos también de, de aquí, de, de Lara, que está aquí con nosotros, y podéis ver, eh, por ejemplo, cosas que se hacen en, en el taller de volumen. Y, hombre, hay talento. ahí tenemos de to, Todo lo alumnado no es, no es igual, ¿no? Como sucede, como cualquier bachillerato, un alumnado mejor, un alumnado peor, pero bueno nuestra motivación son los alumnos que realmente tienen interés, motivación, Y que y, bueno, queremos responder a sus expectativas, ¿no? mm. a, sus, a sus inquietudes. Es un bachillerato al que se caracteriza porque es muy vocacional o debería ser muy vocacional. ¿no? Es un bachillerato muy muy específico que no tampoco le resta ningún camino porque realmente luego pueden for, pueden escoger como vía formativa cualquier eh, grado relacionado con, eh, con, las, con las humanidades, por ejemplo. No le resta caminos, ¿no? Mm. Pero bueno, sí verdad que nuestro referente es eso, esos alumnos que son más vocacionales y que pretenden eh, trabajar en torno a la, al mundo de la imagen, fundamentalmente, sí. Eh, ¿De esos talentos estamos aquí a dos? Estamos a dos rapazas, a rapazas son, Lara y Noah, Lara, que nos van a contar qué tal. Ven. <risa> Ui, eu non sei <risos> Eu tampou Lara non <risos> <risos> <Sí, risos> sí. Ah, mira, acertei bueno. <risos> Vale, contádenos así un pouco así... A, a, por que decidiste Cursar este bachelato de arte Se o teña desclaro xa De un primer momento Ou foi unha cousa que xurriou así dun ano para outro A verdade é que dende, dende moi pequenas eh, quixemos facer artes porque sempre estábamos debuixando e eh, eh, facendo cosas, gravando vídeos, en fin. Eh, todo, todo relacionado co, co mundo da arte. Eh, e ainda que non estábamos especialmente informadas sobre, sobre todo o terreo artístico e sobre todas as posibilidades que tiñamos e tal, sempre quixemos eh, estudar isto. Eh, e aquí estamos estando. Eh, de todas este, este bachillerato de arte, calé a tinte que máis vos gusta? O volumen, o, o dibuixo, a creación por medio de, das formas digitais? Eh, eu, personalmente, eh, gustame moitísimo a pintura, e a, o mundo da cultura audiovisual e da comunicación audiovisual. Eh, o volumen tamén me gustou moitísimo, aínda que este ano non temos esa materia, pero a escultura é moi interesante. Pero bueno en realidad todas as materias son moi interesantes para min. Noa. Digo, no. eu, <risa> eu non tiven a oportunidade de coller volumen o ano pasado porque non estiven aquí estiven Estados Unidos estudiando pero pero este ano é a verdade que é que me encanta pintura e bueno deseño tamén é moi interesante a materia máis durado que eu pensaba pero pero moi interesante. Eh, para todos aqueles que non saben Ana, eh, decir que estas dúas rapazas teñen gañado eh, certames de, eh, pois, eh, para cartéis. O, o, o último que a que non sei cal das dúas foi, as dúas, eh, as dúas en conxunto que cartel foi? O certame de poesía e imaxe Do... Con unha imaxe moi bonita, sí. non sei sé si se vites o, o cartaz Non, pero teño que velo Xa no viña se xa gañando sí. certames sí, pero... Ademais as dúas xuntas Están sí. moi ben compenetradas no? Facedes un no, bo norma, equipo Normalmente sí. traballades en conxunto Ou cada unha eh, tira por unha vertinte distinta Como... No Normalmente traballamos eh, por separado Pero presentámonos aos mesmos concursos <risa> Normalmente <risa> <risa> Pero non facemos os mesmos traballos Podemos... <risa> bueno, Cosas eh aínda que sobre todo para clases e tal eh, os traballos solemos facelos en conxunto eh, bueno, sí. eh nos mm. compenetramos moi ben o que son as cousas de, de, de vídeo e de mm. curto de curta eh, de gravar en xeral o okay, que mm. o mundo audiovisual facémolo xuntas despois o, o pictórico eh, e eh, no. hai peleixas por non esta idea mellor que esta mellor <risas> Podes no, contar que non hai ninguén aquí que... Non, pero de verdade que, sí. que non, para nada. Sí. E agora que xa des, eh, quedamos pouco para rematar eh, eh, os vos estudios aquí, non? Uh -huh. Como vedes eh, o seguinte salto de cara aos estudios universitarios? Como como vedes eso? Te deixa decidido. Tenés medo, tenés eh, novas sí. inquietudes, tenés ganas gana de, de coñecer o que vai acontecer logo? O... Sí, a verdade que si sí, moitísimas, porque eh Ademais hai hai un abanico moi grande de posibilidades eh e eh, bueno eu non te temos máis ou menos claro que queremos facer bellas artes, pero é que hai tantas cousas que nos gustan que é complicado sí. decidir por unha e eh... tantos ciclos interesantes en diferentes materias relacionadas mm. coa arte que. Mm. Pois, a por que que vos queda pouco tempo. Sí. Eh. <risa> no que por meter presa, pero pero nada. Eh, bueno, van ser van ser Lara e Noah eh, de cara ao curso que ven, como é a, a nova matrícula deste bacharelato de artes. Sai Hay... pues eh bueno, creo que va, que va moi ben, vamos como o resto dos anos, que que están que no temos problema de alumnado, todo lo contrario. Temos el problema a veces de Esos tíos problemas que tedes porque non é todo... Sí, bueno, no, teus verá... bueno, un problema, bueno, que, que, que estamos encantados temos que solucionar que en unha de a veces, para as materias de modalidade, materias de taller, que son moi de, de manipular e de trabajar citas técnicas, pues eso, a veces, es demasiado numeroso e nos cuesta trabajar, ¿no? Pero, bueno, como os decía antes, estamos obligados a aceptar todo el alumnado porque senón nos obligaríamos a, a desplazarse todavía máis lejos, ¿no? Entonces, bueno, algún problema no podríamos solucionar si lográramos juntar dos horas que es una demanda que tenemos desde hace ya mucho tiempo, pero que no es fácil porque, bueno, obligaría al resto de materias también a estar agrupar en dos horas Bueno, son circunstancias eh, particulares de esta... Pero podemos desde aquí, que desde Rabia Feliz Pinar, sí, que bueno, las cúmplense. Sí, eh. Ya el Tino ya sabe y demás. Yo pues, estuve en el equipo directivo y yo mismo fue tampoco me me fue fácil eh, ser capaz de agrupar esas horas ¿no? Es complejo porque muchas de nuestras materias tampoco son obligatorias, son optativas, entonces no siempre tenemos un, el mismo alumnado en las misma materias, exactamente. Entonces, claro, eh, agrupar dos horas y que otras materias eh, les obligues a agruparse también, cuando no, el profesor no quiere, pues eh, sí. no es fácil, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos dificulta mucho o esa... Imaginaos, una, yo soy profesor de volumen, una materia como volumen, que tenemos que llegar en 50 minutos de clase, llegar a clase poniendo las batas, eh, sacar el trabajo, eh, coger el barro... 5 eh, minutos antes hai que recoger sí. tenemos que limpiar el taller, recoger la herramienta e se hace realmente complicado pero bueno, hacemos lo que podemos Pois pues non sei sé se si queres añadir alguna cousa máis que quedara por aí pro tinteiro Lara, Noa, nada? Non no. Pois pues bueno. desecharlle moita sorte en ¿no? esta nova andaina que vades a comenzar de aquí en nada eh... Seguro que les va moi ben Non podemos o que son unha manavilla de alumnas son todo un estímulo. Pero isto o porque están diante. Exactamente. E bueno, <risa> <y risa> ademais adem adem adem porque, adem porque, porque lo son. Pois <risa> pues, moitísimas gracias aos tres e eh, eh, sorte. sorte. Aplauso para elas, non? Pois pues vamos a meter agora unha pequena cuña de de, de Radio, radio Filispín e eh, voltamos <risa> enseguida. Breve.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 Pois pues seguimos aquí neste uh -huh. Philiplips Pinmba ao concepción arenal neste programa a verdad quetóbamos un pouco de menos ser un especial deste de philiplippin Bay nun centro non pero xa non un centro, ¿no? sí, no si un centro de algún, primaria pero si centro un... escolar fumos ao. Sánchez de Filgueira, fuimos a Isabel Peral pero ahora... De secundaria no de secundaria teníamos no ahí ningún. algo pendente estamos aquí sí, para no, ver qué o que acontece en este instituto de secundaria que hay aquí por la zona de Ferrol sí eh, Continuando aquí de nuevo eh, en este Filispin Bay tenemos de nuevo a Ángel Marino Sí, que eh. pensábamos que marchaba Repito, pero no sí, marchó no. Repite, repite, <ríe> repite. repite. repite. repite. repite. Marcha, pero... Ángel, teño que decirte que a Radio gancha ¿eh? <ríe> sí. En Radio filipin se querés no, pues Voy a quitar el puesto, <ríe> sí <ríe> Eh, también mal. está con nos María José María José Leira Leira, que van nos a contar agora que... Si, sí, porque hai o sea, algo cometido. moi especial aquí Ay, neste sí. centro que é o xardín. Mais un cosas especiais. Si, sí, pero bueno, sí. agora non lo contan. Un xardín. Un xardín. Ah, pois pues contanos que este do xardín especial que tedes aquí neste instituto. Pois, pues, a ver, eu pois pues, faz xa ano en casi dous anos que me retirei, o sea non dou clase aquí, pero no ano, no ano eh, 93-94 nese curso... Pois foi cando viñe para este centro e, cando cheguei, eh, vi vin que o sardín, bueno, o patio que está pola parte de atrás, que estaba moi mm, mal. Eu estudiei neste instituto e nese patio xoguei moito. Entón, pensei que habería que hacer algo. Entón, había sillas, eh, mesas rotas, era un lugar onde se almacenaban cousas que non servían. Entón, tiven dous compañeiros que aposearon mi proxecto. Eles eh, tiñan un, un, un taller de medio ambiente onde se reciclaba papel e se facían outras cousas. Lles contei o, o do xardín e lles pareceu ben. E nos levou nos levou pois eh, pedir axuda ao concello tempo para que nos arreglara ese espazo. Eh, cando conseguimos, pois empezamos a ter moitos alumnos, alumnos neses tempos moi entusiastas e que traballaron moito, igual que os profesores tamén que estaban comigo, que eran Paco Gallego e Antonio, dos profesores do Seminario de Física e Química. entonces decidimos que era un xardín eh, especial para mm, elechos, eh, fieitos. Fieitos, fieitos. Eh, Por qué? Porque como dá sombra por todos os lados e tamén eh, hai pouco vento, entón as condiciones de humedade, e de mm, cantidades de hora de luz e todo eso son ideales para os eh, fieitos. Empezamos a recoller fieitos, fixemos cos alumnos excursións, eh, a recoller fieitos galegos, Entón, aí están o, o, o lecho real, que eh, está protegido en Irlanda, hai a buzbardia radicans, que é un, un fieito típico da macarronesia, asociado ao bosque de la Urisilva, que tamén o trouxemos, está o, o fieito macho, o femia, o culantrillo, en fin, moitos. E, ademais, eh, metimos dous especies arbóreas, Unha australiana, a Ciate Australis, que o podedes ver, é un moi alto esbelto que está por aí, compramos dous, e o resto os collimos, do... Saí, sacaban fillos, e no taller nos encargábamos de replantálos e de estendelos por todo o xardín, e tamén a Dixonia. E esa Dixonia que hai aí, e quero que quede na memoria de todos para que non se olvide, é... E... Un fillo de unha dicxonia que había en eh, os jardins de Lombardero, en Ponte Deume, que tirou o Hortense, había dous, e unha a tirou. Entón, un enxeñeiro eh, agrícola eh, o cortou en pedaciños e, e logrou sacar adiante sete exemplares. E un deles é o que está aquí, que xa está bastante crecido. Ten un crecemento lento, pero é arbóreo. E, bueno, despois, co paso de tempo, pois, eh, os profesores que me axudaban moito tuveron que dedicarse a organizar o primeiro ciclo eh, medioambiental, o, bueno, de física ambiental que hubo aquí, o de química ambiental, non? Digo, ben, que hubo aquí, entón, que deu un pouco así soa... Eh, o pasado tempo foi decaendo, porque é algo que dá moito traballo. En no seu momento, o instituto participou comprando en a asociación de APAS comprou as herramientas de traballo, incluída a cortadora de céspede, en fin. Que Aquelo... agora non hai movimento no xardín? Mm, ou... Eu me temo que non. Oh, que hai Eso non. está un pouco abandonado. Que conste que xa é un xardín moi feito, que só había que limpálo, eh Mantelo Exacto, pero ademais un mantemento mínimo pero non vexeu moito, moito entusiasmo na xente da hora, non sei que pasa. E tamén, outra cousa que fixemos foi mm, dedicar a parte frontal do, do edificio Esta zona que hai de moitas árbores, pois para que os nenos eh, nas épocas así de primavera, en vez de quedarse pegados á porta do, do centro, pois eh, foran máis hacia a parte do céspede, e plantamos varias árbores, pero con un proxecto, eh, no sentido de que unhas van a durar poucos anos, e outras van a durar moitos. Entón, co paso do tempo, pois os reyes de, de ese campo van a ser dúas especies, o ombu o, o a que tamén se chama bella sombra, eh, un árbol da arxentina que é moi frondoso e que levanta moito o chan cando se leva e os arces e o fresno que hai na parte pegada á entrada e bueno, eso, e traballamos moito naqueles momentos e bueno. Dende aquí pode reñir para que sigan traballando Sí pues... poderia reírles, podería, e xa, xa, eles xa saben que xa algún arenga yes <ríe> xa esbotei. Non, máis que saben. nada para que o alumnado do instituto tenha tamén unha concienciación do cuidado do medio ambiente, non? Claro. E que polo menos haxa unha continuidade de algo que se, ven fa se viña facendo. E que ademais eh, ter un xardín coidado di moito do, do lugar onde estás. De moito, os xardíns realmente non se les dan moita importancia porque non se educa que son estructuras eh, arquitectónicas creadas polo home igual que unha catedral ou que outra cousa. Entón, o xardín, un xardín do século XVIII, bueno, se cambia, se poñen especies que se introduxeron, non se ten en conta. É importante ter en conta iso, entón, hai que educar en eso. Pero non creo que seja todo malo porque eu creo que Ángel no último ano fixeron cosas neste xardín, non? si sí. Bueno, eh, hicimos un intento. E que pasou? No, bueno, a ver, un intento. Hicimos un trabajo, formamos un grupo de trabajo una, con grupo de profesores ah. y bueno, pues precisamente el, la intención era esa, lo que comentaba María José, poner un pouco en valor el espacio que tenemos aquí tan cercano e tan fácil que des, nos desplazamos a hacer excursiones a las de LEM e a otros sitios e tenemos te, te, te, aquí algo. Os, os fieitos todos aí non? Sí, e... Y, y bueno, pues nada, hombre, se hicieron cosas. Tenemos ahí un proyecto y algunas cosas es eh, verdad para seguir retomándolas. No es fácil, pero también las cosas cambiaron. Y ahora mismo estamos todos más cargados de horas, las actividades complementarias son cada vez más complicadas, hay menos presupuesto. Pero bueno, se hicieron varias actividades y la idea fue eso, intentar recuperar el jardín como espacio, bueno, primero para el conocimiento del alumnado, de todo el nuevo alumnado que viene, de todos los profesores, para su aprovechamiento didáctico, que tiene muchas posibilidades, Y también como espacio lúdico y, y recreativo, ¿no? para hacer actividades de físicas, deportivas eh, y de, simplemente de, de, de relajación. ¿no? Entonces, bueno hicieron Se hicieron cosas, del, por ejemplo, de los ciclos, eh, es verdad que lo utilizan bastante como toma de muestras, de recogida de datos relacionados con la meteorología, con residuos, con compostaje. Eh, se, se hicieron algunas unidad didáticas relacionadas con las medidas. Yo, por ejemplo, desde el departamento de dibujos se hizo una unidad didática para analizar toda la geometría presente en la naturaleza. Eh, se hicieron actividades también de diseño de actividades relacionadas con la orientación con la parte de, de conocimiento a través de las sensaciones de, de, de las distintas texturas y aspectos aspectos eh, olfativos etátiles etcétera del jardín y bueno y quedar y quedó ahí eh, esos proyectos esas unidades que con la intención de hacer un nuevo impulso ¿no? y entonces a ver si cogemos gente, algún profesorado, sí que va con ganas para, para retomarlo. ¿no? O sea, que este este jardín, por así decir, ten recursos eh, educativos para sí, potenciar inquietudes de los rapaces. Vamos, los rapaces ¿no? El año pasado, el grupo de, de profesores que, que nos eh, que estuvimos trabajando sobre este proyecto nos dimos cuenta que prácticamente desde cualquier disciplina se podía sacar partido para analizar pues un montón de aspectos. Desde cálculos matemáticos, desde, por supuesto, las ciencias naturales, el capaz de identificar especies, reconocer... Y es verdad que es una, una gozada este centro, es entrar en cualquier época del año, reconoces en qué época estás viendo, por ejemplo, cómo están los árboles, ¿no? Ya empiezan a brotar tales árboles, se empieza a caer la hoja, se empiezan a amarillar, es una especie Hombre, de, eh, de yo, testigo del paso el, del tiempo. Teño que, que, es, que reconocer que cada vez que, que paso por la vía Rúa, sí. que está por aquí, siempre en enfoco con los árboles, porque verdad es que no es muy común que en un instituto haya tal cantidade de vegetación. É un regalo para o centro e desde que se tirou a muralla que había é un regalo tamén claro. para a ciudad porque é es un espacio que se gana desde o exterior claro, calle, no, no centro que estamos un centro que está no centro da cidade ter este espacio claro. verde é un luxo. E eh, con un... todas estas especias que nos acaba de dicir María José é todo, non? Todo pues, un regalo. Pois pues, pues sí, pois pues sí, ademais, ademais, eh, eu, cando holles protesto, traballan moito, eh, e fan moitas unidades, e sei que é un recurso didáctico maravilloso, bueno, se si non pensáramos en no tra... Pero, pero, eu, eh, sobre todo, eh, reivindico o de atrás. Eh, un pouquinho, que teñe un aspecto un pouquiño máis cuidado, nada máis, porque tamén eso é so educar, eh? O sea, en certo sentido, necesitase un, un, un grado de orden para poder educar. Entón, ver eh, con iso con mal aspecto, pois... Pues, É o único que reivindico Claro, o demais, na parte todo... de atrás no, claro, non se ve claro. ¿no? Nosotros aí traballamos claro. bueno, Pero cando entras no centro, sí, sí, eh, sí Porque iso é un espacio que ademais A luz eh, cambia Os de arte o poden decir A través das árbores ten outro matiz Diferente, entón é unha pena Pero bueno, aí traballamos Incluso con, con fixemos compost E traballamos con lombriz eh, Roja californiana para, o sea, Hicimos aí un montón de experimentos E de cousas moi interesantes Pues entonces para rematar, te des que hacer aquí por lo menos por la parte de Ángel un compromiso que queda aquí non gravado, en Radio Filispín sí, sí, Para, que, para logo... que o próximo ano este xardín Volva a ter un aspecto Moito mellor do que pode estar agora Logo, logo imos ver este xardín A ver e como que é A eh. mi me falaba antes a nosa compañera sí. es, E que me dicía, o oh, xardín, o oh, xardín. xardín Eu non sabía deste de ser, este xardín, este que, xardín E ainda non o vin Pero que deixar aquí un compromiso Tanto por parte do centro Do profesorado para que o ano que ven Os rapaces e as rapazas teñan Non esa impulso para traballar neste xardín e, eh, polo menos, ter unha implicación tamén no centro. Bueno, eu me apunto, desde luego, e a ver se si sumamos máis candidatos. Máis voces, non? Mm, sobre todo o departamento de ciencias, que é o departamento un pouco tamén de referencia para, tamén co conocimiento, porque eu... Me dicen podo e podón tengo que podar, pero añe te que decirme mm. donde. Non sei que falta alguén que... Pero mira, pero, pues, con un rapaz a podar en cinco minutos aprenden a podar. Sacar a ramas bellas. Sabes que, eu sí que me gustaría que os de volumen fixerades algo parecido a un dinosaurio para o bosque de... Mira, a ver se A mí encantaría José... que saíra unha cabeza así un... alguén por aí las... está resoplando. non bueno, <ríe> no bueno, digo bueno. máis. Quedaría bárbaro, Porque Pero algo, non novos que como lle presta moito. é bueno, que é un bosque un terciario. <ríe> non bueno, pode pues, se, no ser un dinosaurio, non sei, un... algo fará algo. que ser da época dos dinosaurios, algo que se pareza porque é o que pega con co Lo que pega Ben, pois eh, moitísimas gracias queres añadir alguna cousa máis deste xardín espectacular que tedes aquí no. na parte traseira que logo imos ver sí, sí. Pois nada, moitísimas gracias María José por acercarte neste... moitas, moitas gracias a vosotros e, falar de e a, a todos os que organizaron isto que está moi ben, que un moitísimas impulso para gracias. os alumnos e para o instituto moi bo vale, vale, Pois moitísimas gracias. gracias a vos tamén Número dos meus deseos ya de ali estabas ti mas ficá Era odial dos meus pensamentos tallo la imensa mundo pequeno Aquí Radio Filipin Aquí ti mesma e verás 93.9 FM libre e comunitaria Continuamos aquí, son as seis e cinco da tarde neste especial especial Filispimbai, Concepción Arenal. Sí. Eh, continuamos con novas convidadas aquí na mesa. Sí, temos outra vez a Noa, aquí sentada. Noa, <ríe> e ao seu carón está Felia. Celia, que estas dúas rapazas van nos falar das becas. Das becas, das becas Amancio Ortega, non? Uh -huh. eh, Noa xa estivo, xa pasou por esa beca pues e entón. Celia vai a... Vais a ir a algún sitio, cando. agora nos contará. Cando vas? Eh, o avión sai o 2 de setembro. Claro. <ríe> pois pues mira, antes de, de de falar contigo, Celia, que nos explica un pouco no a súa experiencia destas becas, e ti vai escoitando para <ríe> ter información para cando as martes ou día 2 de setembro, eh? Que son as becas as becas Amanciortea? Bueno, son eh, un proxecto que que está ofertado aos nenos eh, que cursan algún ensinanza galega eh, para ir a estudar un ano nos Estados Unidos. E eh, eh nada, fa, eh, temos que facer dous exames, un, un escrito e outro entrevista oral e tal, eh, e van descartando ata que só quedan 75 nenos. E eh, eh nada, 75, pois, pois eh, axencian nos unha familia en Estados Unidos e eh, e vamos pali en todo ano, ali estudando. E, bueno, eu fun a Ohio, e, e a verdade é que foi unha experiencia xenial, super completa. Tivo, tivo as súas cousas boas, as súas cousas malas, pero pero creo que ha un montón a madurar e a saber valerte por, por ti mesmo. E, e bueno, e a min tocoume cunha familia que que era moi relixiosa eran protestantes e, e, bueno, eran super ortodoxos, e as mulleres levama, non podían levar pantalón, non les estaba permitido tal, pero, bueno, e, a verdade é que comigo foron super tolerantes e o intentei facer o mesmo con, con eles e, e acompañalos. Non tiña obligación de ir con eles nin, nin aos servicios religiosos, nin, nin participar desas de cousas, se non eran as miñas creencias, pero pero ainda si quixen, si quixen acompañarnos, porque era unha parte moi importante da súa vida. E, e bueno, a verdade é que me valeu para entender moito mellora a súa forma de vida e, e, non sei, a forma que teñen de pensar. E tamén axudoume a, a ser máis aberta. E, non sei, eu creo que tamén lles enseñei a eles. A... Bueno, estas experiencias, ao final tens que quedarte co go, non? Sí, claro. Eh, todo todo o que vemos e todo o que sentimos eh, nos ajuda a formarmos como persoas, sí. non? En a túa estancia en Ohio, a nivel académico, que foi eh, o millor que aprendiches de ali, eh, cousas que non fixeches e que dices, mira, estive en non tiven oportunidade de facelo tanto como eu queria. Pois a verdade é que me deron moitísimas facilidades en xeral, eh, eh, cousas que o mellor non estaban ofertadas para os alumnos De ali, pois, eh, a min deronme a oportunidade de, de experimentalas porque porque ao ser un ano, pois, quixeron a verdade é que eh, colaboraron moitísimo comigo no instituto e todo. Pero, bueno, eh, gostaríame ter participado máis ou mellor nos deportes do instituto, que non me estaba eh, permitido participar por non, por non ter cursado o curso anterior ali. Pero, pero bueno, fixen teatro, fixen, fixen servicio á comunidade, polo... O lo, co programa e co instituto e tal. E, eh, eh, bueno, as clases, a verdade é que todos os profesores eh, axudarome moitísimo co idioma. Eh, ah, bueno, eh, o nivel é un pouco máis baixo que aquí, pero ainda así as clases son, son máis prácticas e máis participativas, eu creo, menos teóricas. De iso íamos falar, cales sí. son as diferencias así que vixes na forma de ensinar o alguna de ali de Estados Unidos eh, as, as túa experiencia aquí neste, neste Instituto de Concepción Arenal? Hai moita sí. diferencia entre a forma de ensinar os xoves eh, americanos que os da aquí? Bueno, bastante, a verdade. Eh, xa... Eh, o sistema das clases, os, os profesores sempre están pendientes de, de buscar novas formas para que os alumnos eh, aprendan mellor as materias e tal. Eh, o mellor non se centran tanto nos contidos como a, eh, no que sacan da práctica do, do que están facendo. O sea que máis unha unha aprendizaje de aplicación que sí, de conhecemento. Moitísimo máis, sí. E... Eh, É o mellor despois os nenos non teñen tantos coñecementos teóricos, pero si sí, son máis independientes, sí. ou mellor, e máis resoltos sí. en algunhas cousas, si. Sí. Eh, para a túa a futura formación académica, eh, que che repercutiu así de forma positiva estar ali, en eh, canto sepas continuar sí. como en artes como dixeches antes, que te traes de alí? novas ideas de ali, de, de, de, no, de forma de traballar? O, sí, o... sí eh, bueno, evidentemente hume, a experiencia en conxunto enriquece moi moitísimo, eh, pero bueno, en Estados Unidos tamén puiden cursar algunha asignatura de, de artes, e no pobo no que estaba vivindo eh, teñen moita tradición oleira, entón... Entón tiven oportunidade de, de facer de traballar algo de cerámica e tal. e bueno, eh, do aspecto práctico das clases, é a verdade que me volvín eu creo, máis participativa. Mm. Si, sí, nas bueno, clases. Si, sí. <risas> foi todo moi bo e moi positivo, entón. Si, <risas> sí, bueno, de hubo cousas, hubo de todo como sempre, pero a verdade é que en xeral tiven bastante, bastante sorte. Bueno. Pois pues agora temos que escoitar un audio antes de falar sí, con Celia sí. que tamén nos vai a contar como ve ese, esa experiencia mm. que, que vai marchar hai un alumno que está agora mesmo nos Estados Unidos e que sí. nos deixou un audio para que escoitáramos aquí no programa ah, Mira que coitadinho ah, mira. Nos, Un rapaz que se chama Roque o temos por aí o audio a ver que nos conta de Estados Unidos uh, Hola, soy Roque Vescos e actualmente estoy estiando en Columbus, en el estado de Indiana Y bueno durante mi experiencia, que ahora alcanza más de nueve meses de duración, he viajado bastante. He estado en los estados de Indiana, Nueva York, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Ohio, Kentucky, Tennessee, Illinois, Chicago, Iowa, Georgia y Florida. Lo mejor de todo es el colegio. Es totalmente diferente. las clases Hay, hay muchísimas clases divertidas y actividades y deportes que podéis hacer para conocer gente. Y hay una atmósfera social muy buena y hay mucha, muy buena gente para, por conocer, y vivo en una ciudad muy bonita, es un lugar muy agradable, es una especie de pueblo pequeño pero se está muy bien, eh, pues sinceramente no hubo nada que fuera así muy complicado para mí, aquí la gente es muy sociable y la sociedad es muy abierta y divertida, lo único que podría destacar es que las primeras dos semanas, al no estar así acostumbrado a los langues todo el tiempo, ah, pues te cuesta un poco hablar y entender con la gente, pero nada, eso no es nada y también así pues que los tres o cuatro primeros días hay un jet lag tremendo y debido a la gran diferencia horaria te sientes como cansado todo todo el día. Y bueno, eso es todo lo que tengo para contaros. No, identifica si esto eh, está diciendo Roquiño roquiño como é. Roque? A Roque, <ríe> <ríe> confiadas dello de xa. Ti por que coñeces a otro Roqueño? <ríe> Pode ser. Hai coincidencias nesta experiencia persoal de, de Roque? Sí, sí, bastantes. Eh, eh, a verdade é que a xente é moi moi agradable, moi aberta. Eh, eh, no instituto todo mundo está deseando axudarte, e eh, facerte sentir a gusto e tal. O que sí, que, que bueno... Eu, eu na miña experiencia, eh, penso que nos institutos eh, os rapaces son moi como nas películas, non? De, de, de xente máis guai e xente menos, <risa> e xente que o pasa peor e tal. Pero bueno, en xeral eu creo que, que si sí, eu identifico, a verdade é que fixe moitísimos amigos e foi moi ben Celia, apuntaxes todo, supoño, non? Apuntei, apuntei. Como ves a cousa? Vai ir ben, seguro. Si, sí, eh, o que pasa que veo agora como un misterio e que está, pero basta que chegue o día. Eh, xa sabes eh, eh, a que zona dos Estados Unidos vas? Vou a, vou a Canadá. Eh, ah, eh, a vo, Canadá? Vou a Ontario. Eh, a si, a, sí, a Northway. Eh, Por que decidixes apuntarte a estas becas a Mancio Ortega? Bueno, día verdade, eh. Sí, sí. O consideraba unha oportunidade genial para coñecer outra cultura e, e coñecer outro tipo de xente. Eh, además de idioma, claro. Eh, nada, pois eu apuntámem en principio sen a mentalidade de decir, bueno, pois o, o vou a conseguir o Simplemente co, co intención, pero, bueno, ao final, aí saí ben chegada. Eh, estás aquí neste instituto, estás cursando, que rama? Eh, ciencias. Ciencias. Eh, cando chegues a, a Ontario, Canadá, que que esperas encontrar? Porque, a ver, noa estive falando da súa experiencia, obviamente hai cousas boas... Supoño que as cousas malas será que estás lonxe da familia, sí. pero bueno, todo con internet, está todo <risa> no máis cercano, nada. non pasa nada. Pero cales son así as túas as inquietudes, non, as peores inquietudes que podes chegar eh, a topar cando cheques alá? Pois, pues, como dixo, ademais da distancia coa familia, pois, pues, o mellor problema é coa familia dali, é eh, unha hermana que non te gusta ou... Non podes ir con esa atitude, eh? <risa> Pero me preguntaches ti vale, Claro, me <risa> preguntaches ti Aina non tía, sabes, non? Sí. Eh, con que familia vas a estar non o sabes, no, Aina Non no. o saberás no momento en que chegue sali? Eh, bueno, o pouco antes O van dicendo progresivamente Non hai unha data fixada Pode ser dous días antes como a... Como pasou a men sí. Dous días antes te dixeron? Si <risa> Si sí. Dos días antes, y estaba haciendo maleta, Y ti estaba ah, espesando esta fapira rum no me quere, non sí. me quere." <risa> sí. a que si. Sí. sí. <risa> en marzo so día 2 de setembro. 2 de eh, que vas a cursar alí que eh prim primeiro bacharelato. Primeiro bacharelato. Eh, si en certamen. En ciencias. Eh, ciencias. Mm. Eh, recuerda que Canadá está encima de Estados Unidos. Eh, Non, eh, non é a mesma cultura que está que Estados Unidos non é non, toda esta imaxe que temos da, de películas e de, de cinema de literatura pero que esperas eh, encontrar da xente de Canadá porque si sí, é certo que non ha dixo que a xente de Estados Unidos ten o seu aquel como en todas partes mm -hmm. e quizás Canadá non se xa tan coñecido eh, que esperas coñecer allí a, ali, da xente de que que Pois, espero... Vas con ánimo de ser unha sí, persoa sí, aberta, sí, dinámica... Eh, si, sí, eu espero encontrar xente pues, moi agradable, ademais, ali que é un país, polo pois, que eu conhezo, moi natural, mm. eh, bueno, pero tamén un pouco de todo, eh, como, como calquer país. Eh, para, as, para as dúas, eh, coincidides eh, con xente que estén nas becas Amazio Ortega ali en Estados Unidos ou é moi complicado que haxe a dous estudantes cerca un doutro do para cambiar impresións ou se te des relacións nese ano que pasades fóra con xente que tamén está cursando estas, estas becas. Hai contacto, non hai contacto? Sí, no meu caso, a miña cidade de North Bay van oito persoas. Eh, o sea eh, que tan sola non vais estar, no, non? No, no, no. Además que non é moi grande, é eh, eh, unha nena tamén de Galicia, non de Ferrol, pero vai comigo mesmo un instituto ali, así que non, non hai ningún problema. E no caso de Noa? Eu, no meu caso, eh, só so foi unha nena máis a Ohio, dos que viñan comigo dos setenta e cinco que fomos. Eh, eh, bueno, non tive en contacto con ningún deles durante, durante toda a experiencia, o que sí que um, pasamos os primeiros días os primeiros dos días todos xuntos en Nova York, e eh, eh, bueno, despois por WhatsApp e tal, falábamos, pero bueno, non tive en contacto con ninguén que estaba ali, eh, excepto con unha, con unha nena que iba, non iba pola miña beca, pero iba tamén de intercambio e tal, E a miña coordinadora do programa alí presentouma, era de, pero non era galega xa. Eh e bueno, casi nada tampouco. Eh, para tranquilizar un pouco a Celia e a súa familia, eh, a coordinación de a xente que coordina ese tipo de becas, supoño que estará en todo momento Sí. Pendente de vos, non? Sí, sí, eh, a verdade é que Tiñamos un, un responsable de nos Na localidade na que vivíamos Despois tiñamos outro na capital Do estado no que vivíamos E despois outro en Nova York E despois outro aquí mm. eh, Calquer cousa eh, podíamos chamalos en calquera, en calquera hora do día E, eh, eh, bueno, sempre pendentes de nós Sempre eh, explicándonos todo Que tiñamos que facer Todos os papéis, todo o que tiñamos que facer E... Eh, E a verdade que pois, a vez, é que moi tranquila. Celia, a familia de Celia, a cativa vai estar ben, eh? vai estar <risas> no controlada, pasa sí, non pasa sí. nada. É como unhas vacacións, pero con máis tempo. Pois, sí. pois xa para rematar, podedes animar de cara ao ano que ven aos estudantes da zona de Ferroga que quera presentarse estas becas a Mancio Ortega para estudar un ano no estanciero que se anime, que podedes pois, sí. decir así brevemente para que que podan facelas e que podan vivir unha experiencia como, como a viviu Noa, como vai vivir Celia en breve? Pois, pois nada, que se animen, que, que un ano pasa enseguida, aínda que dé un pouco de, de respeto, pensar nun ano fora da casa e tal, é unha oportunidade que, que poucas veces se presenta, estudar un ano eh, sen ter que pagar... Eh, En noutro país é unha experiencia super enriquecedora que todo o mundo debería ter a oportunidade de vivir e tal. e, e nada que cun pouco de esforzo tampouco hai que matarse aí a estudar e ganas de coñecer e, e de aprender. Eu creo que, que se animen. Moi ben. Celia, se, vemos, se vimos a facer outro programa aquí, daqui a dous anos, tens que contarnos todo o que pasou ali, vale, eh? Eu eh? no. <risa> no que ven por audio tamén. <risa> claro, moi ben. Muy ben. <risa> Moitísimas gracias as dúas. Celia, moita sorte. Grazas. <risa> Pues agora, eh, agora contale, porque cheguei tarde e non sei quen canta. que encanta non sabes quen canta? canta esta rapaza que se chama Laura Laura eh, Bizoso. Bizoso Que xa nos tocou antes un temiña uh -huh. eh, De cando tiña 12 anos agora si? ten pero, sete, Xa leva tempo Pero propio dela claro, ah, Xa leva amera. moito tempo no mundo da música Influenciada pola súa familia Que hai moito músico, seu irmá e tal e eh, ten proxectos de futuro, non? E xa contou os proxectos. Sí. Algo nos contou, claro. vai. Ah. Normalmente soes dar concertos, podemos ir a verte, así, de cando en vez, ou... No, o único, cando meu irmanda dái concertos, sempre me sube, a mí, a, nos concertos a dar, pois, tres temas, ou catro, ou así. Eh, sí que toquei eh, nun paz de aquí de Ferrol que se chama Staff, que pechou vai pouco, pero, bueno, eh... Yo estoy abierta a que me dejen tocar cuando cuando quieran, pero el problema son mi, mis padres, claro, que quieren que esté centrada en lo que tengo que estar, obviamente, y no me dejan tan suelta como mi hermano que se queda bastantes conciertos y eso. Porque es más mayor, ¿no? Eh... Sí, tiene 24 años, sí. Claro. Bueno, pero ser unha chica responsable pode Claro, podes centrarte no, no que te que centrar E <risas> tamén te podes dedicar á música Mira, está llegando coa cabeza Non no debes ser moi responsable sí. <risas> Soy responsable, pero bueno Me distraigo fácilmente Bueno, pues agora <risas> o que tens que facer É distraernos a nos como a das túas cancións Que vas a tocar? Eh, una canción de Freddy Lace que se llama Fugitiva Que la canto siempre, siempre Siempre que me dicen que canta alguna canción canto esta Pois es. veña pues Vale Esa marca de sol en la cadera Ese límite Que tiende infinito Por derecha e izquierda Matemática pura Que todos te miren Y que solo yo lo vea De ti depende Que salgamos al balcón a dar envidia a los de enfrente De ti depende un concierto en Sevilla Yo te reservo una ola, una roca, una orilla Y escribo tu nombre sobre las mejillas del mar y en la arena Mis ojos clavados en ti Me comprometo a cantarte los versos de coin bailar con orquestas gritando tu nombre, reírnos del frío después de arrancarnos la ropa de mí depende que cuando me muera me traigas flores lento, lento más despacio Lento, lento, más despacio Lento, lento, muy lento Lento, lento, mucho más lento Y a los que te llaman guapa Les dices de mi parte que tú vales más que eso que te ponen los segundos del silencio después de las canciones lento, lento más despacio Pois, aquí quedaba a voz de, de, Laura. de Laura Vizoso que logo cantará outra nova canción, non? Si, sí, despois, máis adiante Agora xa temos aos seguintes convidados xa sentados á mesa que é a profesora de laboratorio, do ciclo de laboratorio Raquel e os seus alumnos, alumno e alumna que non sei como se chaman Pois mira, está Lago e Rebeca, non? Ah, sí, sí. sí. hola Moitas Muy gracias boas. por acudir eh, este programa de Filix Pinban Vai a comentar Po a situación deste ciclos de química ambiental e de operacións de laboratorio? No? Sí. Contanos un pouco como está a situación Raquel deste ciclo superior de química ambiental? Eh, bueno eh, Este é un ciclo moi interesante eh, de química ambiental. Eh, pola comarca é este único instituto no que se dá e eh, o máis cercano sería en Santiago. Pero, bueno, ahora mismo estamos nunha situación de incertidume porque hasta este momento é eh, es solamente da rama de química, eh, dura un ano, pero eh, o que se prevé é eh, que pasa a ser de dos anos e eh, se xunte coa rama sanitaria. Pero, de momento, non se sabe nada, entón, estamos aí un pouco a ver que, que día consellería con respecto a eso. Pero que poda acontecer con este ciclo? Eh, nada, que simplemente, como pasou co ciclo de laboratorio, antes era un ano, e os cambios este é o primeiro ano que eh, se transformou Enton... ten, ter, tería en dos. Pero teria continuidade neste... Sí, sí. Eh, bueno, eso é o que nos esperamos, porque, bueno, neste instituto leva unha trayectoria moi longa, xa máis de 10 anos de eh, dando o ciclo, eh, estamos ten, temos os equipamentos necesarios para que o ciclo se siga impartindo nel, e tamén o profesorado, así que non habería problema por esa parte, só eh, que de momento non, non sabemos nada, porque ata que a Consellería diga algo, pois... Pero sería bo para o centro que... si sí, eu penso que sí, tanto para o centro como para a, a, os alumnos e, e a xente que quere facer este ciclo, porque é algo bo para, para a comarca, porque é un ciclo que ten unha integración profesional moi alta, porque despois, ahora mismo, o medio ambiente é, é algo que preocupa a case todo o mundo... Eh... Todas as empresas precisan eh, un, un técnico ambiental, xa xa para, eh, para a xestión da empresa ou para facer analíticas das súas emisións, ou eh, tanto atmosféricas como auga, entón, sería. Un, un punto moi importante para a comarca, para o centro e para todos, vamos. Era o que estaba pensando eu que un ciclo que eu recordo que eso o que diste, hai moito tempo que se imparte neste centro, mm. entón ten que ter moita demanda, non? Non pode ser que desapareza así. Si, sí, sí, sempre se cumpre, se cubren todas as plazas eh, bueno, incluso hai anos que aí lista de espera eh, para acceder a el. Eh, é sí, eh, eh, moi interesante, como te digo, eh, os, os alumnos acaban quedando a traballar nas empresas. Bueno, agora coa situación de crise xa non tanto, pero antes si sí, algúns ata en postos directivos. Ah. <risas> estaba dando dándolle voltas, estaba pensando. Dando, dando, voltas. Eh, e logo eh, parece ser que pode haber a, a incorporación de novos ciclos, pode ser. Eh, ou oh, non? Non, e eh, o que pasaría é eh, que este ciclo de química ambiental transformaríase e eh, chamaría cambiaría Salud. en novo medio ambiente, saúde ah, eh, medio ambiente, porque este aquí. fusionaría co de saúde ambiental que hai ahora mesmo tamén. Ahora vale. mesmo hai dous ciclos, saúde ambiental e química ambiental. E eh, co novo ciclo fusionaríanse os dous e eh, pasaría a chamar eh, química e saúde ambiental. Bueno. O sea, habería unha fusión, por sí, así sí. Pero hai un medio tamén, non? Sí. Estamos sí. falando agora do superior, sí. pero aquí, tenés tamén un medio. Sí, aquí en parte se o ciclo superior de química ambiental e o ciclo medio de operacións de laboratorio, que tamén é un ciclo moi importante porque, o igual que se precisan técnicos de medio ambiente, tamén se precisan técnicos de laboratorio nas empresas para facer pues, todo tipo de analíticas ou control de calidades do uh -huh. producto... Sí. Eh, un de esos alumnos de ciclo medio de operaciones de laboratorio, de Iago, ¿no? Sí, efectivamente. Contanos la experiencia tu en este ciclo. Pues hay? desde desde que llegué siempre me ha gustado mucho el ciclo. Es precisamente lo que buscaba, era un ciclo de química enfocado a la química. Y a mí siempre me ha gustado la química. y eh, eh, Eso, hacemos prácticamente estamos todos los días haciendo... Eh, Eh, ...trabajos en el laboratorio, es un ciclo que aunque tiene su parte teórica... ...tiene mucha parte práctica. Se agradece, cosa... ¿no? Se agradece sí. que sea más práctico que teórico. ¿no? Sí, la verdad es que sí. Eh, es una cosa que a mí me gusta mucho además... ...estar en el laboratorio, estar metido allí en el laboratorio, como quien dice. Y pues a medida que ha, ha ido avanzando el ciclo cada vez hemos tenido menos teoría... ...o hemos, hemos ido a dar incluso la teoría en el laboratorio y hemos estado más allí cosa que, que tanto yo como todos mis compañeros hemos ido agradeciendo mucho. ¿Cuántos sois en este ciclo ahora mismo, más o menos? Pues ahora mismo somos sobre 9 o 10, más o más menos. Más o menos, ¿no? Sí, porque bueno, mucha gente empezó a ver que no que no era lo que quería o que no era lo que esperaba uh -huh. y se empezó a ir. Eh, logo, eh, unha vez que se remate este ciclo medio, cales son as salidas profesionais, laborais que ten este ciclo medio de, labora de laboratorio? De operación de laboratorio? pues como decía mi profesora, de, eh, para trabajar de, de operador en cualquier laboratorio mm. y bueno, yo en mi caso eh, Que te gustaría fazer una vez rematando? Me gustaría hora? continuar eh, estudiando un ciclo superior mm -hmm. en Coruña, el, el de ao ciclo superior de, de laboratorio, sí. o laboratorio en la de control. Si hmm. supoño que haberá convalidacións, non? Ou, ou non? Eh, penso que, que non, non hai moita convalidación as assinaturas eh serais, tipo eh formación orientación laboral, hmm. FOL, vamos. Eh, ese tipo de, de módulos sí que se convalidan, pero o, o resto penso que que non. Non, por lo que por lo que estuve viendo, non hai non hai moitos que se convalidan, pero bueno me é es lo que Gúste, me gusta, sí. o sea, oh. no, no tengo ningún problema. En... Si axixiches prácticas, eh, tes que facelas aínda porque hai prácticas en empresa, non, nestes sí. ciclos. Sí, sí. Eh, bueno, eso sería para o ano que viene Al ser de dos anos, las prácticas son segundo Son año. o segundo ano. É mm. máis ou menos tes unha idea de onde vas facelas. Pois, pues, la verdade, sendo yo de Valdoviño, que ni siquiera sou de aquí a Ferrol, sendo de Valdoviño, me gustaría ir á á universidade aquí en Ferrol, uh -huh. porque sería un dos sitios que máis cerca me quedaría. Uh -huh. E logo temos do ciclo superior de química ambiental a Rebeca sí. que tamén nos vai a, vai a contar a súa, <risa> no, a súa experiencia neste ciclo Contanos sí. eh, por qué decidiches eh, estudar esta rama Porque eh, o medio ambiente pareceme hoxendía algo moi importante xa que eh, a xente non está moi concienciada da importancia, importancia que ten xa que cando vas ás praias ves toda a basura tirada eh, as consecuencias que ten no noso planeta e iso eh, Paréceme algo importante que bueno, penso é necesario que se saber é unha cosa máis de civismo ¿no? sí. de, ¿no? de traballar máis coa xente eh, en que curso estás neste ciclo superior? Eh, só so hai un ano. Só so hai un ano. Mm. Oh, está xa para rematar cousas finais, sí. non? Se estamos aquí robando de tempo a cativa, eh. <risa> bueno, é eh, boa bueno. estudian un pouquiño. Eh, sí, non sí. Un día que a mestra. <risa> eh, non sei se, se tedes prácticas tamén neste sí. ciclo, mm. eh, xa as fixeches? Eu eh, non as fago en setembro. En setembro? Mm. As prácticas Supone. fanse unha vez que se rematan todas as asignaturas teórico mm. e entón, eh, O finalizar o, o ano é eh, cando remata, cando empezan as, as prácticas en empresas. Estas no, es, tres ganas de facer as prácticas, non? A verdade é que sí. Tes un destino así favorito para facer pois, as prácticas ou non? Pois non, pensei. No? Eh, quería ir para Santiago para así facer unha carreira. O sea, que te has pensado continuar con estudios superiores? E eh? que te has pensado mm. facer? Pois facer bioloxía. Bioloxía? Uh -huh. Carai, eh? un salto <risa> un salto colicativo. Eh, cantos alumnos sodes neste ciclo superior? Pois máis ou menos 15 ou así máis de 15 20... bueno, sí. 21 sí. Amo ah. <risa> ah, está contando os es que veñen eh? <risa> eh, Vale, como nos estaban no, que dicendo que... venian... <risa> eh, Dado eh, non, eh, o que estaba comentando eh, Raquel deste ciclo superior para que teña continuidade porque é único na zona e non ter que desplazarse a fora poder facelo Dende aquí non animar a xente que quera estudar isto, pois que, que, se, que saiban que aquí hai un lugar idóneo para poner en práctica estes conhecimentos e que non fai falta ir moi lonxe non? Como animaríades a esta xente que está indecisa, que polo menos, tanto pola parte de Raquel como vos, que se, tedes unha experiencia e que sabedes de que vai o ciclo para que teña unha continuidade e que non o quiten? Porque eso sería unha, un punto negativo. Sí, sería un erro. Eu penso que sería un erro. Eh, bueno, eu animo, animaría todo o mundo que lle guste o medio ambiente e a química a que se matriculen eh, en calquera dos dous ciclos, tanto no de laboratorio como no de medio ambiente. Eh, no de medio ambiente máis a xente que, lle, que está como Rebeca moi concienciada co tema. e eh, Decirles que un, que os, os dous ciclos son ciclos moi práticos e que aprende moito Eh, para incorporarse ao mercado laboral, eh, non non son ciclos case teóricos, son moi prácticos e, eh, bueno, salen moi ben formados, penso. Eh, mm. Por a vosa conta, como animaría des a xente para que... No? Pois, pues, máis ou menos o mesmo que di Raquel, mm. eh, que os profeso moi vos e eh, todo iso. Pero iso dís porque está diante, non, Raquel? Eh? No. <risas> Algúnha bronca habrá votado, non? Non, Raquel, deve ser cano. É unha moi boa. <risas> Pois moitísima sorte a Raquel e a Iago nos vosos estudios posteriores, que vaian ben nas prácticas. Eh, Raquel, se queres decir algo máis para rematar? Non, simplemente eso, que a xente que se anime a matrículas. Acudide, en acudide los... non? Acudide a, a matrículas en, sí. en, en masa. Pois moitísimas gracias aos tres e eh, moitísima vos. sorte. Gracias. gracias. ¿Estás escoitando? Radio Filispin, no 93.9 da FM. Actúa Radio, libre y comunitaria de Terra de Trasancos, emitiendo desde Ferrol, para un mundo entero. Este martes, desde mayo, a las 5 de la tarde...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 este martes desde mayo tarde, a las 5 de la tarde filispin vuelve a oinstein con a sua mochila cargada de boa onda contraste la foto de astrid misterio música y arte radio filispin quedamos no alguna crisis siempre losles bachillera todo lo clandestino libre Ben, continuamos aquí en este Radio Filispín by Concepción Arenal Son a 7 menos 20 E temos máis convidados eh, Parece ser que é unha convidada moi especial para ela, non? Si sí. Ti acordaste de Ana? de estivemos falando Xa estivemos falando Xa é anavizoso Xa é anavizoso que é mestra de eh, italiano Mestra de italiano e tamén de latín A min concretamente me deu daquela non había italiano E me deu clases de latín E como era? me piso moita ilusión Como era Ana de, de mestra? Pois pues era moi boa Porque ademés eu lembro algo así como que repetín curso Logo me tocara ela en latín, e pasei dunhas notas desastrosas a, bueno, notable todo. <ríe> me debía de portarme. Ai, ai, ai, porque está adiante, pero bueno. <ríe> <ríe> ven, Ana, eh, ven vida a este Filispín Bai, de Radio Filispín. Eh, contanos así un pouco por que ten tanta boa aceptación, non? Esta aceptación Leva pouco, non leva como bueno, o italiano, poco, xa non eh? xa, xa leva os seus leva, anos. Penso que este ano é o 12º, 12 anos levo agora mesmo. Uh, si, si, sí, sí, xa, xa bastante moi maior <risas> bueno. Pero ten boa aceptación, non, polo que sí, escuitamos por aí, ten ¿Por boa qué? aceptación. Bueno, penso que ten que ver coa imaxe que ten Italia no mundo, non? Italia é un país que resulta pois moi interesante, ten un arte impresionante, ten eh, pois unha gastronomía a que non te gusta pasta. Vamos eh... Que pasta Que va ver Que pasta A, a túas <risa> pasta. Todas elas A todas elas E vale. eh, despois Ten tamén Pois moita tradición No mundo do diseño No mundo da moda eh, E despois É unha lingua Que resulta Para un falante De lingua romance Bastante doada De entender E eh, despois Hai tamén Esa simpatía Que, que hai entre italianos Español E españoles eh, Que eh, Pois pues, nos leva a querer Entendernos non mm. Que sempre Pois produce eso que que, que se xa máis fácil lanzarse a falar que, por exemplo, con, con inglés. ¿no? Entón, ademais, eh, despois dun de tempo relativamente breve, eh, pois pues obténse xa un certo resultado. Entón. Puedo dicirlo por experiencia propia, eh? Sí. sí. Lanzaste máis aventuras máis a falar en italiano que en inglés. ¿eh? Eso que inglés costame moitísimo. Pero, contras un pouco, non? Que eh, Os alumnos que chegan a italiano, sí que é certo que perden o medo eh, a falar antes italiano, porque probablemente sea polo non pola similitude na, en algún vocablo, en na, as construccións, pero por que crees que eh, os cativos eh, chegan ao italiano, cando o inglés é un, un idioma que predomina bastante nos medios de comunicación, como audiovisuais, como en internet, por como traballas con eles para que teñan ese costo polo idioma, que non é fácil? porque no, no, creo, no non creo é un idioma que sea moi accesible. Mm, bueno, hoxe con internet, afortunadamente, está ao alcance da man no. calquera idioma, se si ti queres ver un pequeno vídeo en YouTube en italiano podes ver. Eh, bueno, pues temos ese recurso alí. Esta música tamén, italianos, mm. es, traballamos co letras de cancións, traballamos tamén, os meus alumnos gustáis moitos ver un poquinho de publicidade en italiano, tes acceso a poñer eh, pequeno mm. anuncios, tes acceso tamén eh, a programas que hai aquí, eh, o mesmo formato, pero en, en castelán, eh, pois, pues, por exemplo, um, algún trociño da, da voz, que alí en italiano está tamén. Eh, bueno, pois, pues, hai, eso, afortunadamente, cantidade de, re, de recursos hoxe en día, non? Para, para un ali Que se, que se fala e que está aí. É o único centro de Ferrol que tenga opción de italiano? Penso que sí. Penso que de Ferrol, ah. eh, na provincia da Coruña, penso que só hai tamén en Coruña. E eh, non sei se en Santiago. Sino... Ah. Pero este centro ten cosas únicas. Ten claro en Sardín, sí. ten italiano... Pero... E como foi esa decisión de, de introducir o italiano no centro? Porque tedes, además de inglés, tedes francés. Sí, tamén hai o sea francés. O des... francés ya había antes, tamén, se sí, o sí. recordo. Eh, pois un pouco porque eu tiña disponibilidade, non o, o latín sufriu unha pérdida importante de horas cando rematou o BUP, entón pois, os de latín, eh, no meu caso, eu decidín un pouco seguir estudando, facer outra cousa, a maiores, para poder ampliar digamos o meu habano de posibilidades, entón, pois, bueno, pois, eh, xa que tiña tamén esa licenciatura, Pois o centro solicitou poder ofrecela, e ofreceuse, tivo vamos, boa acollida e aquí estamos. Dicíamos que eras profesora tamén de latín, que hai menos horas agora. Isto mm. que di moita xente, de va, ah, es que latín o grego, para que se vai a estudar, que elles dirías a esa xente que sempre ven con esta... Home, que o latín axuda moitísimo a entender o que somos eh, e dende un punto de vista lingüístico axuda tamén a estudiar o resto das linguas romances, non? A mí resulta máis doado acceder pois ao francés, ao italiano, portugués coa base que a lingua nai do latín, non? Eh, dende do, en, dende de, o departamento de italiano, uh -huh. que actividades eh, plantexades para, no, para ter unha convivencia que teña unha visibilidade do italiano no centro para todos aqueles alumnos e alunas que non se aventuran a escoller esta lingua Pois, eh, imos a Roma Cando imos eh... a Roma, veis conto E tamén mou Se que ir a Roma, se vai a Roma eh, Temos feito tamén algún intercambio con outros centros así estivemos pois pues, Penso que levo xa non sei se seis excursións a Roma cinco ou seis, non sei, xa perdín a conta Unha vez estivemos en Florencia e outra vez en Milán e fixemos un intercambio con un centro de Alexandria Alessandria, eh, bueno, de 10 días se les viñeron e eh, fomos tamén. Non salía a pasar outros 10 días. Bueno, os alumnos e alumnas teñen que estar encantados con estas viaxes, non? Sí, sí. A Roma, a Florencia... Sí, sí. Claro, é eh, unha inmersión lingüística total e, ademais claro, é eh, unha cousa moi agradable. Estivemos este ano aí nada. Era primavera en Roma e eh, eh, o pasamos moi ben. Canto hai que apuntarse para estas <ríe> <los> días. <risa> <risa> hai que ser alumno. Hai que ser... Ai, cara. Ti xa pasaxe. Xa pasaxe, sí. <risa> <xa. risa> eh, o número de, de alumnado con respecto aos outros idiomas está equilibrado ou está por enriba, por baixo? Bueno, a ver, a lingua que ten obviamente máis alumnado é o sí, inglés, porque, claro, mm. todos teñen inglés, Qué absolutamente. Inglés. Pero co francés, por exemplo. Co francés sí, está bastante sí, máis ou menos uh, penso que gana un pouco o italiano pero non sei é sí. <risos> así algún alumno ou alguna alumna que logo continue estudios en italiano ou filología eh, sí, un caso sí que sei sí, que foi estudar a Salamanca sí, está moi contento <risos> sí. eh, xa casi para rematar que demanda o departamento de italiano? Eu sempre fago estas preguntas porque um, todo o mundo micros, ten que pedir. É claro, que pedir cousas. Eh? Meña, que pide o Departamento de Italia, ademais de máis alumnos, máis alumnas? Pois o Departamento de Italia no pide, quedarse como está, eh? estamos ben. Vale, Estades me... ben, non, non pedides moi. Mellorar muy... un poquito máis. No, Són sí, no. desconformistas. Pois, pues, eh, Ana, se queres añadir unha cousa máis deste de, de de apaixonante língua, que a mín empecé a estudar fai uns anos, deixei un pouco apartado, pero sí que é certo que é unha linea, lingua que engancha. ¿Algo sí. más queréis eh, añadir? Pues nada más, que efectivamente con alguien algo que engache y que hay que probarla. Muy bien, <risa> muchísimas gracias, Ana. Gracias, Ana. ¿Eh? www.opai.blog.com Sport, es, bueno, pois pues continuamos, non? Aquí seguimos no Concepción Arenal. Moi cómodo, eh? O sea, non masculino, no é masculino cómodo. de sempre. É unha estudiada aquí, estudiando no, no Carvalho Calero de Caranza. Ah, bueno. Nunca, a ver, viñen a... A ver, seguimos alguna vez. aquí algunha vez a facer así algún campeonato de xadrez para eh, algún curso, pero nunca estiven así dentro das aulas, dentro dos Pois para min foi unha época gloriosa Sí, aquí temos que dicir que aproveite esta época porque non volve eso sí, eso. Es, es dedes, onde es des sí, o instituto aproveital. que es se aproveitade bueno, pois pues xa temos con nos a Ángeles Eoane que tal Ángeles, canto Hola. tempo Estás como sempre bueno. parece que Ana xa vao en casa pero pasa? que pasa? é que é unha instituto ah. e a unha rapaza que se chama Andrea Vieites Hola. Hola, Andrea. que tamén é eh, bueno, eres alumna do instituto ou é alumna es alumna. -alumna. Es alumna pero perten segues pertencente a ese grupo de teatro do que imos falar, non? Si, sí, foi incapaz de deixalo cando, cando marchei o teatro, que pasa co teatro, Ángeles? Pois non sei, foi un acerto crear o taller. Tiñamos xa unha tradición histórica porque o Concepción Arenal al anos duros anos da posguerra tivo aquí un catedrático salmantino moi amigo de Gonzalo Torrente, don Vitorino, que creou o Teatro Estudio ao que pertenceu pois xente como Torregrosa, Viqui Taibo, que hoxe son institucións nosas, non? E al polo ano 93, un grupo de alumnos meus de COU me dixeron por que non te animas a dirigir algo, un grupo artístico así de teatro? En aquel intre estaba Ricardo Casteleiro, un profesor que traballou en sempre Xonxa, E pediume a miña colaboración artística ese ano preparamos bajarse al moro de Alonso de Santos que foi Ay, un verdadeiro reclamo coles, caray, eh? Foi un <risa> reclamo así, maravilloso eh? Bueno tamén teño que dicir que tiven a sorte de que a equipa directiva aquel momento do centro apostou polos talleres, chegou a ver, non sei se eran 12 ou 14 talleres entre periodismo, xardinería, sí, informática, vídeo. Para promocionar o, o grupo de teatro, contratamos a Ricardo Fratzer, un, un actor franco-argentino que tiña traballado na misión con Jeremy Irons. E, bueno, Foron prácticamente todos os alumnos eh, estaban hasta sentados polo, polo Chan a ver esta actuación E o curso seguinte, pois, estaba desbordada ca cantidad de xente que vi. Había moita demanda moita, para entrar no moita, grupo de teatro, non? Eu non estaba no grupo de teatro, pero tiña moitas compañeras. Estabase co... non? Eh... Bueno, <risas> sí, noutro... <risas> pero, de... sí, sí, lembro que tiña moitos compañeiros e moitas compañeras que estaban no grupo de teatro, e era co... pero íamos a velos, sí. a, aos ensayos... Eu pa... ensaiaba, un sí, sí. Os venres de 4 a 9 da noite era unha dedicación intensa, máis que, que, eh? que intensa, porque claro, eles non todos estaban todas as horas porque tiñan outras actividades, pasantías e outras cousas. E ao ano seguinte traballamos sempre algunha obra de teatro que estaba de algún xeito vencellada cos programas de lingua e literatura castela. Uh -huh. Así que como en terceiro de BUAP de entón se traballaba vozis pois traballamos a desmitificación con anillos para unha dama de gala. O ano seguinte, pois traballamos el tragaluz, de Buero Vallejo. Ah, bueno. Pero facedes aquí eh, sí, representacións sí, era, que bueno, nin ni compañía no de teatro, sí, eh. ben, no Jofre. Aínda sí, sí. me lembro de diso tamén. Outra Galuz, ademais, aquí hai máis centro profesorado, penso que hai alumnos que o recordan e os profesores tamén porque eran asidos asistentes cando non cabíamos no salón de actos do noso instituto porque a demanda era moi grande. Iso que é grande, os pois, alumnatos. Íamos ao Auditorio de Narón, ao Torrente Ballester, sempre dicindo que éramos o Concepción Arenal. O Jofre, no Jofre, fixemos unha función do Traga para Mans Unidas, que era un proxecto do Padre Ferrer. Et absolutamente toda a recaudación entregouse a un proxecto de pozos para India. Foi unha experiencia inesquecibel para todos os rapaces de Entón. Ademais, Non era só unha labor, un, un labor noso. Eu facía traballo interdisciplinar, porque anos despois traballei Bodes de Sangre, estrenouse no Jofre, pero tiña percusionistas do feminino, A canta era do Montoxo, mm. as baila horas eran de Narón o primeiro ato. ¿no? Era un traballo ímprobo, sí. a verdade, era moito traballo pero resultaba lucido. E co Traga Luz tivemos ademais a sorte de que ese ano caeuxes en seletividade. A meiranda parte dos alumnos mm. eran de cou, unha gran parte, e así seguimos. Ao ano seguinte fixemos a casa de Bernarda Alba, ao seguinte, como vos dixen, bodas de sangre, un, tra un traballo interdisciplinar moi moi duro, Ao seguinte, empecei a traballar Yerma, de... porque estábamos co centenario de, de Lorca. De Lorca. E yerma frustrou porque eu non tiña suplentes, sou primeiros actores, e o actor que facía de Juan, protagonista, pois, enfermou. Así que quedou sin estrela, pero non o traballo de nove meses, no, non so era un parto. E ¿sí? no, no se os nove meses, non se pode eh, ser agora. Bueno, eu xa estreara o no ano 80 en Viveiro, no Teatro Pastor Díaz, con cheo absoluto, e esa espiniña, digamos, que a Susanamos, porque nos encargaron distintos recitais dramáticos, eu incluso para os recitais no Ateneo, na Sociedade Cultural Vallínclán, que foi a xestora do Premio Esquío, levaba os rapaces hasta con atuendo, ian as guitarras, os instrumentos musicais. Traballábamos todo, denda músicas, partituras, algún dos rapaces que me compuxo a música para... a que non era propia de Lorca, para Bodas de Sangre, oxe, director de orquesta. Estou moi contenta porque algúns dos actores que traballaron aquí conmigo, pois... Unha é profesora universitaria en Varsovia e ten, ademais, o propio grupo de teatro na universidade. O rapaz que, que me fixo de Calisto, na versión da Celestina, está traballando actualmente na Badía en Madrid. Tiven a dous actores becados por Manuel Lourenzo que Premio Nacional de Teatro Galego e que todo mundo conoce, o coñece por Mareas Vivas. E, aparte, pois, porque o director da escola de teatro máis importante que hai na Coruña, que Casa Hamlet. No? Así que o teatro neste centro lle devo eh? moito, moito, moito. Eh... Eh, lembro que eran alumnos, ademais, moi comprometidos. Eu vos veía como se foran actores profesionais. Sí, se tomaban o bo. taller. non Veías que... Bueno, si sí, é un taller de teatro, pero tú dices, son unha compañía esa emoción que tiñan antes da estrela, da obra E logo cando remataban, que se levaban sí, os, os ramos ser, de flores va. Era unha cousa, un, un, uns nervios, unha tensión, me parecía súper bonito Sí, sí A verdade é que se implicaba moitísimo, porque non era solamente o feito de actuar, proxetar a voz ou traballar. Traballábamos nos diseños de vestiarios, por exemplo, na Tejedora de Sueños de Buero Vallejo, que como non cabíamos aquí tampouco, o señor comandante onde está actualmente o Centro Museo, eh, o Teatro Sánchez Aguilera, si brindou-nos allí... o teatro... E puxo 450 uhum. localidades que se, se, agotaron, se agotaban. agotaban, de a xente. Venxíamos sempre o Jofre, todas, todas as funcións que fixemos no Auditorio de Narón, Bajarse al Moro, por exemplo, estivo sempre cheo. Así que a satisfacción é moi grande. Eu sigo vinculada de algún xeito, venxellada con estos alumnos estes alumnos que, que andan agora por medio mundo. Outros son psiquiatras, veterinarios, pero aínda sigo, sigo en sí, contacto pero con eles porque que son unha familia. Claro, é ver que mm. que siguen aí metidos no teatro, que es, es una, daquela nos seus sé, anos de instituto e sí. a partir de aí pois si sí, aínda que eu non teño perfil en Facebook de cando en vez me meto no do meu home e controlo, es mirando onde controlo, o que donde, controlo ah, non o que fai ah, el, vale, vale, non, vale. senón a xente que son amigos comuns porque teño que dicir que eu non podería con todo, porque o teatro afeccionado leva todas as horas do mundo entón entre facer diseño de bestiario uh, buscar a música enlatada diseñar entradas maquetar programas colgar programas facer era moito traballo a decoración facíamos mudanzas hmm. eu valeiraba a miña casa porque claro tens que ir a, a ambientes moitas veces convencionais porque con actores noveis Non, non podes poñer un, un, unha estea moi valeira porque lles faltan recursos. Necesitan, necesitan xesto, alrededor. necesitan apoyos ambientais. Entón, traballábamos todo. Iluminación, así que eu teño que dar dende aquí as gracias especialmente ao profesor Alejandro Rey porque que está por aí. era o meu operario de estea continuamente sen el, eh, non había, había que poñer al alcayatas, había fixo má mesa de son pero está dicindo que no. que Porque como que pare. non Dije, <risos> no, pero... que sí, facía absolutamente todo. todo o diseño informático das entradas o diseño dos cartéis normalmente facías un concurso a nivel de instituto co taller de artes de entón eh, se fallaba por parte da paumillor cartel era o que nos promocionaba mm. Logo tiña colaboradores, de foto, fo, profesores do centro de galego, pois tiña fotógrafos, algún fillo meu tamén que é fotógrafo profesional tamén. Claro, había xente colaborou. que colaboraba, non? E dicía, isto é moito traballo Tiñamos, para, ela, sí. soa, e para o grupo, eh, nos tamén a aportamos. A coordinación levaba moito tempo tamén, eh, hai que dicilo, pero os talleres, bueno, o, o director que anda por aí, es que xa se foi... Aí no, está Tino. ¿eh? Ah, Así eso que... non o sabíamos. <risas> Colaborábamos todos. E logo tiñamos mm, fondos moi poucos. Como sempre. Pero, mm. Como sempre, tiñamos que votar moito Había que votar imaginación. e imaginación. Pero entereime moi tarde dun concurso, un día que visitei o edificio de xunta de que existía un curso, un premio que se chamaba Teatro e Xuventude, financiado pola Xunta de Galicia, pero tiñan prioridade as obras en galego, porque naquel interestabase a promocionar especialmente. Eu, como era do Departamento de Lingua Castelá, e o taller naceu á sombra e para a defensa da lingua castelá, pois hagás unha casting, que a traducimos primeiro do catalán ao castelán e logo fixemos a versión galega, primeiro fixemos o libreto, pois presenteime de todos xeitos a concurso, porque dicían obras feitas en galego ou en territorio galego. Así que presentei tres obras. Presentei eh, La Celestina, que foi unha adaptación moi complexa, Actrices, e a outra foi Casting, E as tres máis premiaron co cuarto premio que viña a ser o primeiro en lingua castelán. Claro. A de conta, non? Así que, iso para min foi moi importante non polo premio en sí, senón porque tiña dotación económica. E claro, naque, aquel momento, ter un premio con dotación económica, iso aseguraba que o ano seguinte tiñas cartos, por lo claro. menos para montaxe escénica, e para darles unha CEA a todos os alumnos e todos sí, os colaboradores. que, que seían de CEA, de sí. Sí, sí. E de baile. E de baile, sí. Era... E, e, e temos aquí unha alumna. alumna, non? Continúa agora, porque eu xa estou xubilada, pero que, siguen a ter... Que é, Andrea, que nos vai contar un pouco como... Como está agora grupo o grupo de teatro. Bueno, agora, dende logo, non contamos con tanta... Colaboración, o galla, o galla puideramos a verdade. Pide, den de Radio Filispín, pide. Ai, por favor. <risas> Pero, bueno, eu comecei aí xa pois seis anos, e en cuarto de eso, e o, o grupo de teatro foi variando porque había había alumnos que tiñen que irse por circunstancias persoais, sí. outros que non lle cadraba. Eh, seguimos ensaiando os benres de catro e media a sete e media, eh, diminuimos un pouco as horas, E, eh, bueno, estou contentísima si foi que cando cando acabei o instituto, cando acabei o bacharelato, fun, fun incapace de deixalo. E, eh, de feito, agora estou na universidade, e todos os venres veño aquí. Eh, a verdade, sempre me preguntan, se non é complicado, porque, claro, eu levolle os nenos xa como mínimo tres anos aos máis maiores. Pero, pero non, é, é o que decía Ángeles, eu o... Facemos piña moi rápido. Non eso... sabes como unha familia. Sí, non é só xuntarnos os benres de 4.30 media7 media e, e facerne sen momento teatro non. Despois cando, cando vas, por exemplo, cando van de viaxe é divertido porque mandan fotos e as fotos que mandan o fan porque se acordan de nós e eh, eh, somos, o sea, somos moi moi piña eh iso gusta desde, desde logo. Os nervios se sen ese dos mesmos, ah. se te sise poñendo nervioso, non? Cada Histéricos. vez que ves ese escenario, xusto antes, eso non o, se vai nunca. O o rebumbio do, do día do estreo, é, eh, bueno, iso é incomparable tamén. Bueno, tamén é algo inherente, non? se non tes un pouco de cosquilla A no min, estómago, non sí. o estás vivindo, non? A no. min o, o meu o primeiro profesor de teatro que tiven, porque agora eh, está outra outra rapaza O primeiro que tiben sempre dicía que que no momento que non se enteramos aí como bolboretas mm. no no antes de sair, que o deixáramos porque probablemente habría perder a marcha para nós. E iso, pois, pues, telse contado. E día conta. segue estendo aí. <risas> eu sigo. E eu... non deixaras o teatro, non? non? Non non podo, non podo. Eh, Estou... a, agora mesmo que estades traballando. Agora mesmo estamos traballando este ano en dúas traxedias gre gregas porque Bueno, fixemos xa de todo, fixemos eu creo que todo posible, musicais, comedias, dramas. Este ano pedimos un drama, e xuntamos dúas tragedias gregas, non, non vamos a ter escenario nen, nen axuda. vamos a ser nos parte do, do escenario, é o millón un pouco máis complicado porque os textos son máis, máis duros, están nun castelán que nos non, non viramos nunca con mm. palabras que o millón non se entenden tan ben pero estamos moi moi emocionados e, aínda que tivemos aí un ano un pouco complicado, pois dentro de pouco xa estrenamos e confiamos en que saía todo a pedir de boca. Seguro que si sí. A mín gustaríame ver outra vez a esta xente, este grupo de teatro no Jofre, por exemplo, Ángeles. <risas> ¿Tú crees que bueno, volverán mira, eses tempos? Eu estou agora rematando na Universidade Senior porque levo catro cursos xubilada, non? E todos os días hai alguén que me di cando empiezas, cando empiezas. Pero hai que recoñecer que o traballo é moi forte, moi forte. Eu, de feito, estaba preparando no ano 2005 porque foron 15 anos de dirección escénica. Son agotadores, non esgotámonos. Caín polas escaleiras no Instituto, estiven en cadeira de rodas pois seis meses. Ese, ese proxecto que ia ser Juana la Loca frustrou tamén. Pero, bueno, non lle digo que non. Remato este ano, o mellor, pois, non quero dicir que... o Claro. Eso sigo sempre facendo, está aí. Sigo facendo recitais, dramáticos non teño a sorte que tiña entón, que xa contaba cun elenco, eu sabía perfectamente en que voces, con que voces podía traballar, e agora non, porque ao estar alonxado do centro non teño voces novas, non? Bueno, pero tamén é non, bueno, inquietude de empezar algo novo, non? Unha ilusión os, nova. Os compañeros que sí. teñon a senior, eu son do máis noviño que hai por ali, son entusiastas a tope, non fallan en nada, van a recitais, van a cine a coloquios, a todo. Así tempo que o para ao mellor aídó retomamos Pois, pues sí. para rematar animade non tanto a estudantes eh, para que, que se che ao teatro teatro o, teatro, ¿no? eh... o meu estou encantada de que o teatro estudio como tal siga tendo continuidade non eu un dos meus alumnos Fernando Marta foi profesor despois de que eu o deixei porque despois do 2005 fixen tres anos monólogo Me era máis doado, traballaba nos recreos eh, Continuou este rapaz Ahora hai unha titulada oficial As cousas o sea, van hai, cambiando Pero ¿no? hai continuidade Perdón, Fran que, que estábamos pensando agora Que me, facían, me estaban facendo sinais eh, Aquí xa hai unha idea Radio Filispín, con Ángeles ah, Eoanes bueno, Radio que vos parece? <risa> <risa> bueno, leturas dramáticas eso estou a ver tacando que irades temos que pues fixar Ángeles Eoanes Con non hai problema Moitísimas gracias Moitísimas gracias as dúas Moita sorte Estamos xa rematando casi, non? Chegamos ao final deste Filispín Bayo Concepción Arenal están de novo con nós, eh, non? Sei, non? está? Está o director Tirino. Eh? María José. É María José que foi un pouco a, a o noso contacto aí con Esperanza para facer este programa, <ríe> non? Pois pues sí, porque deume un, un pouco. Que pasa? Deume un pouco de invexa que que esta radio na que colabora Esperanza, pois se fixera desde o Isaac Peral, se fixera desde a Estación de Biología Marina, e entón mandeille un, un mensaxe a través de, do Facebook, que, que ha sido polo Facebook, e dixen, a ver Esperanza, andas por aí por todos os coles, e o teu cole? A ver, claro, a ver que... <risas> por non ves o teu cole? E <risas> bueno, foi así a maneira de, de liala, non? E ¿no? moi ben, porque a mín cando me dixeron, imos de Filispín vai ao Concepción General... É que había que ir. Bueno, de feito, eh, puxemos algún que outro lugar sí, para Sí, dixemos, porque... primero o sí, Concepción Arenal. Ahí, exacto, e despois xa sí. iremos a outros sitios. Eh, Agora que está rematando este programa de Feliz Pinball, que non no sei sé se si teñía de xa unha idea preconcionada de que podía ser este programa en directo. Non, a mí me parece precioso. ¿Hm? A mí parece unha experiencia estupenda que cando empezamos ás cinco, ¿Hm? esto se enchera de de rapaces de, de todos os niveis, porque aí había rapaces desde primeiro da ESO hasta, mm. hasta segundo de bacharelato, penso, e despois había tamén os rapaces dos ciclos. E para eles, penso que é unha experiencia diferente coñecer como se fai un programa de radio en mm. directo que non é fácil de, no. de, de ver, non? É agora unha nova tendencia non? nos centros educativos de primaria de facer tallers de radio. Sí, non, é unha posibilidad de que tedes aí, non? neste ¿no? instituto de facer unha cousa parecida, sei, sí, por supuesto, o sea, sería interesantísimo además o que pasa que, bueno, como todo, como todo o que estivemos falando hoxe sí. hai un factor que, que está sempre aí que son os medios pero non só os medios económicos que son importantes sino os medios humanos estivemos vendo ahora con Ángeles antes con María José, bueno, con moitas outras persoas que fixeron proxectos interesantísimos un traballo impagable que que, que marcaron a moita xente que foron mmm, extraordinarios pero que foi sobre todo o seu esforzo eh, o seu tempo e que é non está recoñecido sí. en absoluto, está recoñecido pola as persoas que apreciamos, que, que agradecemos, sobre todo os alumnos que son os os os beneficiarios de eso, pero que non está recoñecido sobre todo pola administración e máis, moitas veces o único que fan é poñerte pegas, Poñer claro, porque porque non se recoñecen en absoluto, non se recoñece, por suposto, ni con salarios, que tampouco se pide, pero sobre todo con tempo. Todas estas actividades que van decaendo poderían seguirse, evidentemente, unha vez que se xurilan estas persoas, habería outras, pero claro, non non a estructura organizativa dos centros, horarios, etc., non non permite e, e cada vez hai menos flexibilidade, porque estái uns anos aínda había certa flexibilidade aos centros e se permitía organizar os horarios de xeito que estas persoas que estaban dispostas a traballar e que adaptar que se puides adaptar alguna hora, sustituir horas de guardia, etc. Pero cada vez, en, en, ora, o xendía é casi imposible. Por lo tanto, Todas estas esta, estas actividades van quedando paralizadas precisamente pola pola escasa posibilidade de, de ter medios, e xa non digamos todos os medios económicos que fan falta. entonces casi todo depende do traballo voluntario, desinteresado e moitas veces casi heroico de moitas persoas. Polo tanto, hai que agradecerlle moitísimo a Ángeles, a María José. Antes, hai moitas máis persoas eh, que, que, que, a mellor, non saíron aquí, pero que están facendo estas cousas o que fixeron, pero cada vez é máis complicado cada vez é máis difícil entón, eu, eu tamén penso que que o instituto está este momento nun momento de cambio de cambio de, de profesorado porque eh, está, se, está se xubilou moitísima xente que levaba moito tempo traballando no centro e a estabilidade en nun centro tamén se eh, permite eh, querer facer proxectos, non? entón eu creo que cando empecé a chegar a xente con, con destinos definitivos xa que instalados e para un certo tempo, mellor tamén, empezan a florecer. Empeza a resumir Outro tipo de, de proxectos que, que, que realmente son, son moi <risas> bonitos de, de levar a cabo e son moi enriquecedores para, para todos os alumnos porque é unha forma de aprender totalmente diferente a arreglada. <risas> non? Y, y e que agradable. atraen moito, tanto teatro, bueno, falábamos na radio, para os alumnos <risas> sí. e as alumnas, eh, algo moi atraente, non? Uh -huh. Sobre todo neste tipo de talleres que aprenden sen darse, darse conta e divertindose pasando o ver sí, sí. sí, sí. O sea que a ver se si somos capazes de bueno, ver aquí un graño de arena de, de radio ¿no? Si sí, sí, nos, nos colaboraríamos con vos, encantados Sería ¿verdad? la bomba, como dicen ellos <risa> sí, sí. Vos ensinaríamos todo que sabemos Bueno, pero non no é es descartable no. que na aberta e é posible que nun futuro xa pues, se Bueno, que que alguén que recolle esta, esta iniciativa e este disposto, polo menos, probar, a ver como funciona. O que é es que, xa non neste centro, senón a nivel de carácter global en todos os centros, facer un pouco de presión a administración para que valore ese tipo de cousas, que ao fin e a cabo son cousas que, fa, que se fan para os cativos e para as cativas, non? que é a, eh, a enseñanza máis práctica, non? que non tan teórica, por así decir, É unha maneira que tamén eles vense que son útiles para facer cosas e poden descubrir certos talentos que ao mellor con outro tipo de, de, de, de aprendizaxe pois non o poden ter. Eu, Además, perdóa, Fran, un momentinho sí. que quería precisamente desa colaboración eh, entre a radio e os institutos eu fixe unha experiencia no meu programa co Instituto As Mariñas de Betanzos uns rapaces eh, e se fixe un magazine científico radiofónico No que os rapaces investigaban un tema en concreto e facían un arquivo sonoro de 10 minutos, e ese traballo resultaba pois, unha para aprender e outra para emitir na radio. E tiñan a ilusión de facer ese traballo e a parte da experiencia radiofónica que, que xeneraba. No? Bueno, a me parece superinteresante porque, ademais, hai eh, talentos ocultos entre os rapaces que, que desconheces e intereses que eles teñen Que, que están por aí, que están escondidos e que de repente afloran en, en todas estas actividades, non? E seguro que hai moitísimos rapaces no centro, e se si non muitísimos, un os cuantos, estou segura que ches gustaría facer radio. Estou segurísima. Eu algun coñezo, ademais, os. <risa> <Manda -o. risa> para Radio Filipin. Bueno, saber que en Radio Filipin contábamos contamos actualmente cun programa e mm es -hmm. de, de Breamo, de Ponte de Hume que fan programa de radio que fan que montaron alí o, o, o, o seu estudio logo en Radio Filispín emítese como un programa de, de produción alléa e que de verdad que eh, son programas moi interesantes porque sí. falan xa non só da realidade do centro seno de todas as propostas que fan ao largo do ano xa que desde aquí anima, animar sí, animamos eh, xa para rematar este programa de Filispín by, dende o Instituto IES de Concepción Arenal de Ferrol que pedides? Aproveitade aí, isto se escoita por aí, pois. Pues. Bueno, e que nos fagan unha valoración de que lles pareceu todo isto. Sí, pero que que o que precisa con máis urxencia este instituto de Ferrol. Sei que precisa algo, a non precisa nada. Precisa, precisamos de todo, pero sobre todo Sí, xa falaron antes que ti non estabas. Eh, entón en Sobre sobre todo e eh, eh mm, acometer unha serie de obras e si de reparacións si e de posto a día que é imprescindible ter en conta que non só este centro, todos os centros que teñen unha antigüedade estamos falando de 70 anos necesitan un mantemento diferente dun centro que a mellor ten 10, 15 anos non é o mesmo, decir, dicir un investimento en mantemento e en obras moi importante e logo eu penso que o que necesita a condición general e todos os centros que haxe unha posta clara e decidida polo ensino público que se dote de medios eh, materiais e humanos suficientes e que, que non se teñan en conta únicamente criterios economicistas, sino criterios de, de atender a, a, un, a algo que é imprescindible como é a educación. Entón, eso non só so para o para todos os centros. E no. logo a mí me gustaría aproveitar, pois pues, xa que estamos... Bueno, nun programa de radio que está escoitando moitísimas persoas... das pues, que crees, eh? Sí, no, no, no, sí. no, no, no, seguramente moitísimas, pues, invitar a todas estas persoas, tanto aos que en algún momento teñan interés en realizar algún dos estudos, estamos falando que aquí non é un centro convencional de, de secundario e bacharelato, temos o bacharelato de artes que, que bueno, un peculiar en este, en este instituto, os ciclos formativos, ensinanzas de adultos, etc., Que, que, bueno, que se acheguen a el, que que que veñan e que pregunten se si teñen alguén interés, e logo independientemente do que é oferta académica, que o instituto está aberto para todo, para todo o mundo que queira colaborar, participar, coñecer eh en calquera destas actividades que estivemos falando, ou alguén que se lle ocurran unha idea en relación ao instituto, pois pues algo do que estivemos falando aquí ou calquera outra causa, que teña esa iniciativa que posiblemente encontre en contracollida e poida e poida ser ser importante e, e útil para para todos. Pois pues ah, esperamos pues, que si sí, pues que, que a xente verá xa un esteario ¿no? para todas estas propostas que a xente que era poñer en práctica neste, neste, neste instituto en eh, Mario Xosé. Bueno, eu pediría un como ditino un apoio máis grande por parte da administración para o ensino público, a mi parece importantísimo, en outros países e, e eu vos falo desde o punto de vista dunha profesora que traballou eh, seis anos en proxectos europeos, eu Esperanza eh, traballi, traballou con nós en, en un deles, me parece en dous, non recordo e, e en outros países o ensino público está moi apoiado por parte da, da administración, eu por exemplo recordo o Colegio de Estonia que era na primeira vez que que eu fui a Estonia facía moi poucos anos que, que eran independientes, que se independizaran da Unión Soviética e tiñan moi poucos medios e e unha aposta tremenda por parte da, da administración en apoiar os centros públicos, non? E eu creo que en este país eh, penso que, que non, que non é así, que, que hai moito diñeiro que vai que vai a outro a outro tipo de ensino e cada vez máis, non? Entón, creo que os centros públicos merecen esos medios porque a nós sí que nos chegan alumnos de todo tipo, e a esos centros a mellor non van esos alumnos de todo tipo, e esos alumnos hai que apoialos, non? Aquí hai unha diversidade de alumnos eh, desde alumnos con niveis baixos, altos, estranxeiros eh, de, de distintas capas sociais, e eso require un apoio e un reforzo que eh, hai que dotar con profesorado, eh, non recargándonos de, de, tantas, ou, de tantas horas, e aumenta nos aumentaron a todos dúas horas lectivas, e iso supón que... Cada nove profesores é un profesor menos, porque dous por nove fan das oito horas. E ese profesor menos se nota moito a hora de, de apoyar, de ter eh, menos alumnos nas aulas e de facer un, un ensino máis eh, centrado no, no propio alumno. No? Pois a ver se todas estas peticións van chegando, se non é toda esa vez, pero si sí de pouco en pouco, para que a caridade no, de, do, do ensino xa non só neste instituto, senón no restos dos institutos da zona de Ferrol a nivel estatal xeral posea o mellor posible eh, que vos pareceu esta experiencia de Radio Filispín aquí no vosso centro? repetiríades ou non? sem <risa> dúda por, por suposto que so que sí. <risa> semanalmente incluso <risa> <risa> <risa> eu veño encantada <risa> no, non dimos moita lata, verdad? no, verdad <risa> no, que todo o no. contrário, además que, que bueno eh, Penso que para o alumnado que asistiu foi unha experiencia interesante porque penso que a maior parte deles non, non sabían o que era a radio, como funcionaba. E, e... Non sei se escoitarán siquera. Non, non <risa> Probablemente non. Pero, bueno, é eh, todo a empezar. claro. claro. Y, y para nós inclusouse bueno, pues, certa tamén a, mí, polo menos certa reflexión e algunhas cuestión sempre te axuda a, a ver dunha forma distinta algo que parece que estás vendo todos os días bueno, e sempre, sempre escoitar outros puntos de vista ou cosas que xa sabes contadas desde outras persoas, pois pues, sempre, sempre, sempre aporta muitísimo. Pues muchísimas gracias por ceder este espacio a Radio Félix Pín y mostrarnos un poco de qué es lo que pasa en este Instituto Condición Granal de Ferrol. Mm. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos. De nada, toca despedir. Eh, despedimos con música. Ahí sí. Claro, con Laura. con Laura, Laura Bizoso que está ahí, que nos vaya a tocar otro tema. ¿No, Laura? Sí, así es. ¿Qué nos vas a tocar para despedirnos? Eh, una canción de Luis Fercán, que la hizo hace poco, que la usó para ponerle música eh, y contrastarla con un poema de su amigo Pablo Benavente, que están los dos saltando ahora en Madrid. Y bueno, pues me gustó muchísimo este año y ya nada más salió. Como además Luis es muy conocido de, de mi familia, es un gran amigo, pues, pues me lo aprendí al momento y me gusta mucho cantarla. Eh, antes de que empeces a, a tocar Que non o dixemos ata o agora uh -huh. Moi mal pola nosa parte O teu nome artístico é Laila, non? Si, sí, Laila, si sí. E eh, onde podemos atoparse a xente? lle gusta o que faz? Eh? Te es... Mm canal de Youtube, <coughs> colgase eh, os temas en internet, onde podemos atopar Además, a súa... Sí, aproveita, aproveita porque non vai ser que despois de aquí te esteñas aí centos e centos de chamadas para tocar nos locais, eh? Bueno, a ver se le deixan os pais. Bueno, se é bueno. un vermo non creo que ha xa problema. No, ¿no? Claro, no, está no. De moda. Eh, pues tengo un canal en Youtube que tengo solo tres vídeos, pero prometo que subiré más que é mi nombre completo, no pude cambiarlo aún, pero bueno, é Laura Bizoso Ramos y ahí me encontráis, y si no en Instagram subo de vez en cuando bastantes vídeos cortitos, que es arroba barra baja V Laila <ríe> ya está, pues estás fichada ya, vale, muchas gracias aquí tu recuerdo ha eclipsado mi memoria tú que pintaste con carmín cada beso que salía de mi boca tú que siempre sabes que decir dime que hago que hago sin ti tú que formarás parte de mí aunque no estés a mi lado aunque no esté a tu lado yo no sabes que es llegar a casa y verla a la mitad Que no estezas a mi lado Aunque no estés a tu lado yo Y yo, yo no sé hacerte feliz Y eso es algo con carmin cada risa que salió de mis sagrados tú que siempre sabes qué decir aunque no estés a mi lado aunque no esté a tu lado yo no sabes que llegará formarás parte de mí aunque no estés a mi lado aunque no esté a tu lado yo Pues muchísimas gracias Laila por estas piezas qué bonitas por eh, por a banda sonora original en este Philip Pinbay sí. Concepción Arenal que remata. Remata ya, marchamos. Desde aquí dar a, no, a nuestro agradecimiento a, de nuevo a Concepción Arenal, instituto el Instituto de Ferrol, por ceder esta este espacio, esta biblioteca, para facer posible sí. este programa. A ti, nuestro director, a todos los maestros todos, que pasaron por aquí, a, os a todos los alumnos, alumnas... Tamén a Xurxo que estuvo aquí como técnico de sonido, a Esperanza <ríe> que foi tamén, é eh, non o cerebro deste filísimo, as residentes sempre organizando, organizando y... todo, tamén a Xurxo por facer parte da, da, da entrevista ao principio do programa uh -huh. e gracias tamén a Tiana. Eh, e gracias a ti, Fran. A ah, Javier Malespina que non, e a Javier, que, non que está, está por aí. <ríe> <ríe> <ríe> que nos colocaba antes os micros. Si, sí, certo. Sí. Estaba tan metido neste neste programa <ríe> Claro eh, que sí nada, eh, Siguiente programa de filis Pimba E non sabemos como sempre onde vai ser na, no. Bueno, é sí. sorpresa. Sí, sorpresa O próximo mes hai outro O deixamos aí, a ver onde imos Pois pues, moitísimas gracias e eh, ata a próxima gaciñas Oxe na vila temos a feira Todos os mozos buscan compañeira Veñen facendo a súa maneira Baila rapaza que tiere solteira Brazos o vento, moi poesamento E que non deixes de pandeirar Pasas o tempo non teño diñeiro Todo deixe e non beben do ribeiro Vai ter que ser que me fío tendeiro Oxe só quero escoitar o pandeiro Viña rapaza está enamorada Moza non deixes de pandeirar